Pa sigurno bi nešto rekao Samo vi opušteno Ne morate se dati smesta. Znači imate na tom malom papiru Neke istine koje ja stalno ponavljam A ponavljam i zato što su to Duhovne tablice množenja Treba vam za svaki dan Za duhovni život u Kristu Isusu Po vjeri Kaže pismo pravednik će živjeti po vjeri Kaže pismo, nemoguće omiljeti Bogu bez vjere. Kaže pismo, spašeni ste po vjeri, to je dar. Da se netko ne bi hvastao, da to sam napravi. Kaže pismo, bit će vam kako ste vjerovali, Bog. Kaže pismo, tva te vjera je Naša vjera je utemeljena ne na onome što vidimo i čujemo ili osjetimo, nego pre, na osnovu onog što piše u svetom pismo, a da bi ona mogla biti utemeljena, ono mora biti ono što za sebe kaže da jest, zato su te istine. Vi koji ste bili ste i zapisali ili zapamtili, ja i stalno ponavljam jer sve vam ovisi o tome. Da li ste vi u srcu riješili, ne u glavi, da ono što piše tamo jest. Ili da je stvarnost, da je zbilja, da je istač, da je fakat. Ako to tamo jest, ono što za sebe kaže da jest Onda možemo na tome kuću počet graditi, onda kuća stoji I to je kuća izgrađena na stijeni Kuća nije izgrađena na stijeni, ako mi samo čujemo tu riječ Nego ako čujemo i živimo tu riječ U protivnom, čujemo, a živimo po našu, i onda nam se kuća sruši Luka 6.46-49 jasno ukazuje da on pravi razliku između dvije kvalitete ljudi. Oni koji dolaze k njemu ili koji idu čitat riječ, znači čuju i onda to ostane na tome. Njima se ništa ne dogodi od onog što piše, a razlog za to je jer one doista ne vjeruju da je to tako. Treba čut i treba to imat pohranjeno upamćenje. Ali ako ti to ne živiš ili ne sprovedeš u djelo onda se ništa neće dogoditi. Tj. on nema što potvrditi u našem životu. Pismo kaže da on hoće potvrditi svoju riječ, da on motri na svoju riječ. Znači nije mu sve jedno jer on jest riječ. Jeremija 1.12 kaže ja motrim na svoju riječ. Stalo mi je da se moja riječ obestini. Da se moja riječ utjelovi, da moja riječ postane materijalizirana u vašim životima jer zbog toga i jesam izgovorio riječ. Zato sam mislio ponoviti neke stvari koje mi se činje važne jer su temelj za sve dalje, a vi koji niste bili onda ćete se tu negdje probati nadovezati. Ako ste potrebite onda vam preporučam čuti te propovjedi koje su na Sozo stranice jer seminar je zamišljen kao cijelina, znači ima glavu i rep. Nema samo rep. Ako ima samo rep, onda bi se vrtio u krug Ali kako ima glavu i rep, znači negdje počne i negdje završi Drugi korak je ovisan o prvom, treći o drugom, četvrti o trećim I tak sve do sedmog dana Znači ovo je smišljeno ko cijelina Stvari koje su objavljene u Svetom pismu Ili Svetom pismu mog Oca nebeskog, ljubavnom pismu Napisano za mene osobno sad To su vječne stvarnosti to se ne mijenja. Psalam 119.89 kaže Tva riječ je zauvijek utemeljena u nebesima. Ne mijenja se. Ako niste do sada razmišljali, stvarno će vam trebati to u životu. Razmislit što to znači da njegova riječ jest istina. Još bolji prevod jest da je zbilja stvarnost. Bog, Bog, Bog. Evo, mi se zagrijavamo samo. Sjedite. Kad jednom razumijemo da ono što On kaže jest, to bi nas trebalo umiriti. Puno stvari u životu nisu ono što kaže za sebe da jesu puno stvari prolazno i to nas nekako sekira jer mi težimo vječnim stvarnostima. Isplati vam se naći ono što jest zauvijek nepromjenjivo. Matej 24.35 Nebo i zemlja hoće reći ovo vidljivo, opipljivo će proći, ali moje riječi ne, neće proći znači ti papjerići ili ovo što ste se vi zapisali ono 7 plus 7, onih istina Dobro veće Ej, okay. evo mi se zagrijavamo, ponavljamo gradivo Vogla, drago mi je. Ponavljamo gradivo zato što je važno ponavljati, kaže Pavlje Filipljanima 3.1 Meni nije teško, a na vašu izgradnju je ponoviti tisuću put istu stvar dok ti se ne upiše u duh. Riječ Božja jest ono što za sebe kaže da jest. Znači ako kaže tvoja riječ je istina, onda je istina. Što to znači? Treba se svako od nas pitati dok mu se to ne upiše u srce. To znači da ono što tamo piše jest ono što piše. I da se mi možemo osloniti na to ili počet živjeti prema onome što piše i onda će nam se dogoditi to što piše. Ako mi ne vjerujemo da njegova riječ nosi zdravlje Onda mi nećemo tu riječ kao Koda nosi zdravlje I nećemo po riječi ozdraviti Iako ona za sebe kaže On posla svoju riječ i iz cijeli Salam 107.20 Znači ako riječ jest Mi se zagrijavamo samo Znači <hah> Onda ćemo početi razumjeti ozbiljno, sve stoji na toj riječi Ono što tamo piše nije lutrija, nije ako me možda izvuče Ak je danas moj dan, ak imam žmarce i komarce, leptiriće u trbuhu. To je uvijek jest Zato sam rekao, to je duhovna tablica množenja, uvijek jest Dva i dva je uvijek šest, jel li tak? Da 3 3 su uvijek 6 i 2 puta 2 su uvijek 4 i onda se čovjek može oslonit na to ali mi se ne oslanjamo ono što piše tamo zašto jer ne vjerujemo da to jest, zato ću vam ponoviti istinu jer na njima sve stoji broj 1 Bog nikad ne laže to je ti 1, 2 Bog nikad ne laže Bog nikad ne laže ako mi razumijevo da ovo nije neka knjiga sa nekim slovima otisnutim na nekom papiru nego život kivo Uistinu je živa Jedan prevod kaže živa stvar I djelotvorna Božja riječ Hebrajma 4 12 Uistinu je živa To je ona ista riječ U početku bijaše riječi Riječ bijaše u Boga i Bog Bijaše riječi Sve što je nastalo po njoj je nastalo I ništa što je nastalo nije bez nje nastalo I u riječi bijaše život Koji život? Božanski život Onda ona počne pulsirati bude nam stalo što piše jer nas se tiče kako naš Otac Nebeski koji drži sve na dlanu jedne ruke ovaj pjesnički izraz on je zgovorio riječ da nam pomogne ostvariti krajnji cilj koji je veličanstven a to je dijeteštvo Božje Bogolika postojanja u svemu nalikocu onda ti bude stalo što piše Bog nikad ne laže ti tu jedan, dva slobodno <clears throat> Njegova riječ je istina. To dođe ko nastava, ako nikad ne laže onda je njegova riječ istina, to je Ivan 17.17. 17. Njegova riječ jest istina, ja predlažem da napišete, ako već niste istegle, stavite sa strane stvarnost. Stvarnost znači nešto što je opipljivo na dodir, nešto što možemo osjetiti, znamo da postoji. Nije nešto idejno, imaginarno, negdje tamo ili negdje u budućnosti, nego sad, jest opipljivo. Njegova riječ doista nosi zdravlje, onima koje prime kao ono što ona govori da jest, da donosi zdravlje. Bog je vjeran, ispuniti svako svoje obećanje. Hebrajma 10.23 On je vjeran, ispuniti. Što to znači? To znači da ako je rekao Bog je, vidite, se. Ponavljam gradiva. Znači, ako je nešto rekao da, da će napraviti Ako mi napravimo što je on rekao da napravimo Onda će on sasvim izvjesno napraviti njegov dio To znači da je vjeran Ja ću ponoviti za ove koji nisu čuli Ako bi ponavljali sebi Ovih 7 plus 7 istina koje ću ja sad ponoviti To bi vam promijenilo život ako ništa drugo, onda bi počeli riječ čitati u drugom duhu I onda bi ta riječ, kad se prima na pravi način Ostvarila ono zbog čega je on ju posla Sve stoji na tome Ta riječ nije zgubila na svojoj sili Ona i dalje jest Božanska kreativna snaga I dalje ono što On kaže bude Kako je u prvom poglavlju postanka I Bog kaže i bude, što bude Točno ono što je rekao Znači, Bog je vjeran, ispuni svako svoje obećanje. Jer mi se pozivamo recimo zadnjeg dana na jedno obećanje, mi isto ima slave slavi, molimo molitvu s vjerom ili još bolje molitvu izgovorenu s uvjerenjem da ćemo dobiti ono što molimo, jer je on rekao da ako molimo u skladu s njegovom voljom da nas on uslišava uvijek tu molitvu molimo, to je obećanje, je tako? I sad ako mi znamo da je to istina, da on nikad ne laže, i da on vjeran to ispunit Mi nemamo dvojbe Jer dvojba po Jakovu 1. stihovi 5.8 Uništava vjeru. Tak, takav čovjek podvojena uma Nestalan i u svemu što čini nalik Morskom valovlju kojega hiće amo i tamo Neka takav Kakav koji, koji dvojbi Koji je nestalan Koji misli se je li to ili nije Neka ne misli da će išta dobit Išta uključuje isceljenje Išta uključuje i popravak naše financijske situacije Išta Znači mi moramo znati da on neće podbaciti svoje svojoj riječi A to znamo ako znamo da on nikad ne laže Da njegova riječ istina Da on vjeran ispuni svako svoje obećanje Ovo si ponavljajte svaki dan Hebrejma 4.14 kaže Čvrsto se držte ispovjedi vaše vjere Ispovjed na grčkom nije ispovjeda Odite pa si ispovjedite grijehe Nego znači reći ono što piše Di piše u Svetom Pismu. Čvrsto se držte i govorite ono što piše Što piše da Bog nikad ne laže samo to, ponavljajte, promijenit će vam se život Da je njegova riječ istina ili zbilja Da je on vjerovno ispuni svako svoje obećanje Da nije ko čovjek, broj 4, brojevi 23, 19 Ko sin čovječi, sin Adamov Pa da će reći poreć, da neće ispuniti Znači, on nije ko čovjek Njegova riječ je čvrsta Nepromjenjiva Na ljudsku riječ se teško možemo osloniti Pogotovo kod prirodnog čovjeka I kod duhovnog čovjeka teško On još u procesu razvoja samo onaj koji umro za sebe Koji živi u Kristu i Kristu njemu Amen. On ne može lagati Jer bi to bilo kod zabada bada nožu samo svoje biće Njega Sin Boži čuva iz Liga Ne dotiče po 1. Ivanovo 5.18 Broj 5, Ezekiel 12, stihove 25 do 28 Znači on nije ko čovjek da bi rekao papu rekao Ne što ja gospod kažem sve će se dogodi Što sam rekao, rekao, rekao sam To će bit to te umiri kad s ovom, so, s ovom dioptriom ideš čitati svetopisu Mene to umiri, ja sam na putu već jedno vrijeme, četrnaest godina Ali sam u hodu čiste vjere Potpuno oslonjen samo na njega Mene se čenio 2008. ili 2007. Otkad sam dao sve u Božju kasicu Ne od onog što mi je višak, nego svo svoje žitije to me baš nekako mučilo kak je ta stara žena dala ono š sve svoje Što treba u srcu biti da daš sve svoje To razumiješ tek kad daš sve svoje Kad nemaš nijedan drugi oslonac osim njega Onda razumiješ što znači očeva skrb Što je jedan od blagoslova koje je kriz baština na križu Jehova Jire, Ja gospod vaš sam obskrbitelj Znači što On kaže, jest I onda se možeš nasloniti na Mateja 6.33 Tražite prije svega kraljevstvo Božje Ili kraljevstvo Boga I njegovu, znači Božju pravednost I sve drugo će vam se nadodati Sve drugo znači sve što vam treba ikad jer otac naš nebeski koji je puno bolji od svakog zemaskog oca baš koji svaki zemaski otac svoje djeci želi nama da sve što nam treba za život i pobožnost reč samo se sjedite ponavljamo gradivo eto da bi potako sve da zađu u božju riječ nema vam gore nego kad kažete ja to znam to nije što uz znanju to je živa sila koja ulazi i mijenja te, preporađa Mi ćemo danas jednim dijelom govoriti o tome Na koji način on nas preporađa, koji je medij Po prvoj Petrovoj prvo poglavlje je stihove 23 do 25 To je ova riječ koju sad slušate, živa riječ Po, o, po njoj na svom preporađa, znači živa sila Ti ne kažeš ja to znam, nego to apsorbiraš svaki dan koji drugu hranu koju apsorbiraš I onda ti znaš kako izgleda jajce Ali je jajce zdravo ima unutra jako puno dobrih stvari Kaže, savršen balans u prirodi u jajcu Jel tako? Mi to znam, ali nemaš ništa od toga ako ne pojedeš svako jutro jedno jajce ili kako ono ide pjesma Jel li tako? E, ti jajce koristi što ti znaš te u njemu koristiti jajce kad pojedeš to u jajcu Tak isto riječ Božja Ne živi čovjek samo od kruha nego od svake riječi koja izlazi iz čih usta? Iz Božjih usta Matej 4.4, iz Božih usta Riječ Boža je riječ koja izlazi iz Božih usta Nije to ljudska riječ što se čita negdje tamo To je iz Božih usta i negdje je čitaju, negdje ne čitaju Ali ona svedno jest ono što On kaže za, za nju da jest Znači broj 5, što ja rekao, to će se dogoditi, sve će se ispuniti, Ezekiel 12, 25 do 28 I to je on dokazao, znači kad kažem to, svih ovih pet glavnih točaka dokazao je za starog saveza, lošijeg saveza, loših svećenika, loših obećanja Izraelu je sve, sve što je obećao ispunio Prvi kraljevi 8, 56, ne, nije propalo ni jedno njegovih lijepih obećanja Koje je dao svom sluzi Mojsiju, sve se ispunilo Izrael je bio sluga, mi smo djeca Božja. Po Hebrejima 8.6 imamo boljeg svećenika Krista Isusa bolji save za pečačen krvlju, jaganca bez mane a ne golubica i kravica, i ništa kravica i golubica, ali ovaj krv dragocjenija, dragocjenija je krv, ne srebrom mm -hmm. i zlatom niste otkupljeni prva petrova prvo pogledaj 19 stih nego krvlju, krvlju jaganca bez mane. I bolja obećanja Bolja I ako je On to već Moj siju ispunio Ako je to već za starog saveza ispunio Sedmo Kako neće nama Nama Za koje važi svako Božje obećanje koje je da u Kristu Isusu I naš Amen Dok nije naš Amen neće nam se dogoditi Dok dvojbimo neće nam se dogoditi I naš Amen Bogu na slavu drugim Korinčanima Prvo poglavlje je stihovi 19 i 20 Znači, to što piše, jest I ako bi mi razumijeli da to jest Da ove istine koje pismo ili Otac govori o onome što je izrekao Mi ćemo drugačije gledat na ono što piše E recimo, tamo piše Ps. 107.20 On posla svoju riječ iz cijelih Znači, ta riječ u sebi krije Božanski duh moj riječi koje vam govori su Duh i život Ivan 6.63 a taj božanski duh za sebe kaže u izlasku 15 26 ja ja sam gospod koji vas iscjeljujem to je njegova kvaliteta on je gospod koji nas iscjeljuje I moje ime se ne mijenja ja se nikad ne mijenjam sinovi ljudski to mi je ime do vijeka Malahija 3 6 i izlazak 3 13 do 16 to mi je ime do vijeka ja se nikad ne mijenjam on je uvijek naš iscjelitelj jedan od blagoslova stečenih na križu Je gospod iscijelitelj Jehova Rafa Ili Jahve Rafa ja, ja vas iscijeljam On je poslao svoju riječ Kao je on sam u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga I Bog bijaše riječ i On sve stvara kroz riječ, to je medij komunikacije I u riječi bijaše život, koji život, ovaj iscijeliteljski, božanski život I ako s tom idejom sjedneš čitat riječ Božja i uzimaš je ko medicinu Ona će ostvarit u, u tvom tijelu, u tvom umu, ono što je On rekao da hoće ostvarit I to se događa u praksi, meni se to događa, i drugima se to događa Smrtni slučajevi, ljudi koji se doktori odpisali samo ako uđu u riječ ili netko čita riječ o zdrave, jer riječ iscijeljuje i dalje, nije izgubila na svoj snazi Ljudi koji su u komi kad im se pusti samo čitanje i svetog pisma nema veze ko čita, važno što čita Oni u komi, ne čuju fizičkim ušima Nakon nekoliko dana ustanu iz kome Kažu, ja sam zdrav i počne citirati ono što je slušat dok je bio u kome Riječ je sila Prodire dotle da dijeli kičmu od moždine Dušu od duha Razotkriva na misli I namjere srca I ništa nije skriveno, ništa Ništa Sve razotkriva Prodire osi, ona, Onako reže Oštrije od dvosiklog mača To je super znata Ko imamo u sebi nešto što se protivi toj riječi A to što se protivi toj riječi je sve nebožansko Recimo zli i nečisti duhovi Koji stoji iza bolesti Samo dok ljudi slušaju riječ sa velikim amen u srcu Događaju se ozdravljenju Ovako na seminar ili bilo gdje drugdje Bilo gdje drugdje Sve ovisi o tome kako primamo tu riječ, da li ona jest ono što kaže za sebe da jest? Ako mi nju ne primamo na taj način ona ne može dati učinak, jel tako? Jer mi neutraliziramo njezin učinak u nama, on nas neće prisiliti. Okrovenje tri i ja Isus riječ, živa riječ, kucam, kucam, ali ne razbijam vrata, kucam ako tko čuje opet čuje, Riječ Boža, glas Boži, ako tko čuje Ili ima netko uho neka čuje Svi imaju uši ali ne čuju sve Jedan veliki kolega je isproba ljude koji dolazi ovako na isceliteljske seminare Da isproba nešto što je primijetio da jest Da oni samo čekaju na kraju seminara da on kaže Sad stanite u red, onda ćemo položiti ruke na vas i vi ćete ozdraviti I onda bi dokazao sebe to, da je to tako i drugima Da ljudi ne dolaze čut nego samo da bi bili scjeljeni A to nije po pismu. Ljude su dolazi ili su sad čut i biti ozdravljeni od njihovi bolesti Po Luki 5.15, Luki 6.18 Jer vjera dolazi slušanjem Čega? Riječi Bože, poruke iz Riječi Bože A putem vjere, sve sad smo rekli, sve dobijamo Vjere u što? U ono što piše Znači On je da bi isprobao teoriju On je rekao Usred seminara, usred predavanja A sad svi koji hoće iću pakao, neka stanu u red oni ka su čuli red, samo su se polo, posložili u red Oni samo čekaju red Do reda ih ništa ne zanima Takvi ljudi izgube izcjeljenje Jer čak i ako je onaj koji predaje Poslužuje Ako ima poseban dar izcjeljenja Onda izcjeliteljska sila kroz njegovu ruku Ide i uđe ono koji je bolestan Ali može i izaći i vrati se Jer to što izlazi opet Duh Boži On ne razbija, ne prisiljava. Ako ne znaš zadržaj, izgubit ćeš Iscjelitelska sila uvijek izlazila iz Isusa gdje god je bio Ali nisu svi bili ozdravljeni Nego oni koji su vjerovali Luka 5.17, dok je propovjeda Bila je s njim prisutna sila Gospodjan da iscjeljuje Sad je prisutna, sad je prisutna Da nije prisutna, recimo sad u Zadru Dok sam rekao njegovim ranama Vi ste bili iscjeljeni Čovjek koji dvi godine nije mogao ruku ispravi zborga tritisa bi... Ruka mu se sama ispravila, zašto? Ništa se nije vidilo ali on je vjerovao u tu riječ jer je u riječi jer čita riječ, stalo mu je do riječi, vjeruje u riječ. Ali se drugima nije dogodilo, Bartad tad, dogodilo se nekima, kasnije ili prije, ali me razumijete o čemu pričam. Nije on posebno odabran kako neki misle. Tamo ne piše on poslao svoju riječ posebno odabranima, ovima sa novom frizurom. <laughs> ne, on kaže on posla svoju riječ iz cijelih sve koji god prime riječ. Koji god prijme Riječ Jakov kaže u 1. postanici 21. stih Da morate prijmeti u ponizno srce Riječ Koja vam može spasiti dušu Ponizno srce Ponizno srce Što znači ponizno srce? Da imam uho, da čujem i poslušam ono što on govori Znači, to je prvi srda istina S time vam hoću reći da ono što kaže jest Jest Zato što ja danas govorim neke činjenice Od koje vam ovisi život vječni Ja ću se nastaviti kontrolirati Ne ovako sad kad me hiče, Nego ću nastaviti smireni čitat vam činjenice Rečenicu koju ćete zapisati Jest ovako Vjera utemeljena na znanju Znači ne vjera utemeljena na žmarcima i komarcima Kak sam danas ručao koliko mi je u trbuhu miline. Ili jel me ljudi hvali pa sam si super Ili me kude pa si nisam super Jer ovisi o tome kaj će netko reći Riječ Božja je nepromjenjiva Znači vjera utemeljena na znanju Na kojem znanju? Ono što piše u Riječi Božoj vječnih istina Vjera utemeljena Ja ću vam onda čitat činjenica Vi ćete ih zapisat i Pogotovo potrebiti Kaj još niste primili istinski Isusa Uživo ćete to doma četati I razumjeti da to ne ovisi O promjeni vremena O tome je li lorica naduhnuti ili nije Jer to je istina Istina će vas osloboditi A ne to je sam li ja U duhu baš Je li tako? Ako budete ustrajni u mom nauku Ivan 8.31 Ako budete ustrajni, što to znači? To znači trajno zainteresirano stanje sa još jednim u ispred Trajno sam zainteresiran U tome sam, kopam dok ne iskopam Ako na gruntu nemam vode, o tome mi ovisi život marve I znam da je ispod voda Onda ću počet kopat I kad dva puta udarim otikom, i jak ne izbije voda, neću stat kopat jer će mi marva riknut Nego ću kopat dokad? Dok ne špricne voda u oko, ali me pratite? Ovo je izvor žive vode Ali mi smo napravili kladence koji vode ne drže Ostavili smo izvor žive vode Tražite pomoć kod ljudi Rječ nije izgubila na svoj sili Ona i dalje jest živa i djelotvorna I Boži naum kad je primimo u srce koje kaže Amen i dalje Znači, ako ustrajete u mom nauku Ne u bilo kojem ljudskom nauku Jer ima raznih nauka za koje se kaže da su Boži Ali nisu, ako se samo malo usporedi sa riječi Onda ćete biti moji učenici doista I upoznat ćete istinu I istina će vas osloboditi Istina A di je istina u riječi Božoj Vjera utemeljena na znanju o istini koja je objavljena u Riječi Božoj koja ovih sedam nikad ne laže Jel me pratite? I ako si to riješite u srcu Ovo vam je za život Ja sam se baš danas razmišljao, Ima ljudi kojima, recimo Nije jasno Da Primjerice, ako njemu je guma na autu probušena i on popravi gumu Da će njemu stanje ostati isto kao što je bilo Prije nego mu se guma probela, Da on ne ovisi o gume Mi nismo auto ovog našeg života ili tijela Naše stanje ne ovisi o tijelesnom stanju Ići negdje iz tijelo nije riješilo problem Mi smo prošli put govorili da je bolest duhovna Da je ona posljedica duhovne bolesti Koja je grijeh odvajanja od Boga i da mi ne možemo riješiti naš stvarni problem O čemu ćemo danas pričati, Koji je stvarni problem Nastavljamo tu priču prošli put Ako se nismo pos po posvetili uzroku problema To je ljudska priroda koja je Bogu protivna Dobre Ej. Bog, zagrijavamo se Evo, već smo dva kruga prošli Ali dalje se zagrijavamo Jel me pratite? Mi nosimo ovo naše tijelo Jedno jako kratko vrijeme I bolje vam je počet svaki dan Gori još malo pa me nema Jer ljudski život je trenutak 70 ili 80 godina na zemlji U dobroj varianti To vam prođe u sekunde Onda traje vrijeme koje je vječno Što traje vječno je naša duša I naša duša ako nije našla spasitelja I skupitelja Primila Boži život Koji se zove vječni život Na novo se rodila Ona će nadrapat Jedno jako jako dugo vrijeme naš problem nisu dijela koja počinjavamo Nego ono što nas nagoni počinjava ta dijela Naš problem nisu bolesti, nego uzroci bolesti Uzrok bolesti Ja nastajim objasniti uzrok bolesti Da bi promijenili cijelokupnu kvalitetu života Ove cijeli paket svih sedam blagoslova Cijeli paket, novi život u Kristu Isusu, nova kvaliteta života, u ljubavi Božoj koja raste, u radosti, u radosti nepromjenjivoj, dubokoj, u miru postojanom, ekstatičnom, nenasekiran zbog ponašanja ljudi, je primjerice dat ću jedan krasan primjer, u našem okruženju to noge rastu, ruke rastu, me se ispravlja ja moram reći ja sam vedena svoju kolegicu, prijateljicu Seku Kristu, u Kristu, ona je u pentekostalne zajednici, njoj je noga bila kratka i njoj je noga izrasla. Ona i dalje puši i dalje nemirno spava i dalje ima čir na želucu i dalje, i dalje si nema mira. Kad vi legnete na veće u kreve sve jedno vam je vam noga 2 cm kraća ili dođe, ali me pratite. Mi nismo naše tijelo, to je kuća u kojoj mi, mi živimo, bolje vam se pozabavi sa stanarom nego sa kućom. Ako stanara uredite onda on neće činiti u kući dar mar i onda će i kuća biti ok. Mi smo malo obrnuli red. Zato vam predlažem da ove neke istine zapišete i više puta njima promislite dok vam se ne upišu u duh isceljenje duhovne prirode, onda se spušta duh je ono najviše, spušta se pa nas se u nižim dijelovima bića što su volja i razumijevanje, to je što hoćemo i što mislimo i to treba iscjeliti kod čovjeka. To je njegov glavni problem, što hoće i što misli. Pismo kaže neka vama bude isto, isto htijenje, isto mišljenje kao u Kristu Isusu. Filipjanima 2:5. Čovjek koji to nije napravio, on nije iscjeljen. Što on misli, što on hoće, pa ljudski, to je bit bolestan. Razmišlja protivno Kristu. Jel me pratite. Znači, sedam vrlo važnih istina koje se nadovezu pa ćemo onda krenu sa glavnom temom Ja ću vam ponoviti, vi imate zapisano Znači, Sveto pismo Ja predlažem da zamijenite izraz Biblija sa riječ Božja ili Sveto pismo mog Oca nebeskog da vam to znači nešto Ko što je nekad značilo meni kad sam dobija ljubavna pisma ili danas ko što dobija mailove od nekog kog volim meni vam je jako stalo kad vidim taj mail nije da ga onako preskočim E, ali mi preskačemo, to jer nam ne znači niš Jer ne mislimo da je to ono što kaže za sebe da jest, je li tako? I ako bi se to promijenilo, nama bi se život promijenio Znači, Sve to pismo jest riječ od samog Nebeskog, meni osobno sad On meni govori sad To važi za mene, ta riječ važi, važi sad Ona nije izgubila na svojoj snazi. Broj 2 Bog, moj dragi Otac, jest Ono što za sebe kaže u svojoj riječi, da jest Ako kaže da je vjeran, amen, nema druge, nećeš Nema šanse da će zeznut To znači, ako kaže da jest, onda jest Onda se možeš osloniti na njega Jer to znači Ja jesam, broj tri Ono što Bog, moj dragi otac U svojoj riječi kaže za mene Da jesam Ja jesam djete Bože Danas ćemo govoriti o tome Doćemo po putu vjerojatno će duh tako voditi Jer ću ga ja fokusirati Da ima razlike između Djece Bože i djece đavolje, Da nisu, nismo svi isti mi smo u Božoj ideji isti Krajnji cilj je isti Ali po putu nismo isti I to je važno razlučiti Di je ta razlika I kako se to stanje može promijeniti Jel tako? Ja jesam ono što On kaže u svojoj riječi Da jesam Mislim kad si ti Božje dijete To znači da imaš u sebi Božju prirodu To znači da mojš živjeti božanski Kak si ono u Dalmaciji kažu Ka Bog Kak si ka Bog Izvrsno, fantastično Dokak si neki običan bogik, i Iako misliš da si onak Građanin trećeg reda Treća Dalmatinska liga Osuđena porazak Nije namještena Otakvice onda onda ne da biti Dobre volje Je li tako? Gdje smo? Broj četiri Bog ima Ono što u svojo riječi kaže za sebe da ima pet Ja imam ono što moj dragi Bog Otac u svoje riječi kaže za mene da imam Onaj koji vjeruje u Krista Isusa, ima Ja ćemo dan se ovo naglasiti Mi ćemo se baviti s vjerom dva dana, ali ja ću ovo naglasiti Što to znači tko vjeruje ima? On se ne nada Znači ako riječ kaže tko vjeruje u Sina Božega ima To znači da on ima kad vjeruje Ne da će imat, on se ne nada Tko vjeruje ima, ja imam ja to ne moramo sjeti, Rekli smo, pravednik živi po vjeri To znači To je sadašnje vrijeme, da Mi hodamo po vjeri A ne po tome što vidimo ili osjetimo Ili nam, znači, naša osjetla po, Prikazuju kao dokaz iz prirodnog svijeta Mi to, ako se ne slaže Sa riječi odbacimo Zašto? Jer je riječ stvarnost, zbilja A ovo drugo nije obmana je Iluzija Ljudi će reći, da, ali ja vidim da sunce zalazi Je, ali ono ne zalazi To ti se čini, prijatel Zato što stojiš na zemlji A zemlja se vrti oko svoje osi I daje privid da sunce zalazi Kak bi rekla jedna žena u mom selu Da, ali ja ga vidim ujutro, je tamo, a na večer ovamo Puno ljudi misli da ujutro tamo, na večer ovamo I prođe život u onome što vide, ali sunce ne zalazi Nije ni na ono istom mjestu, ali njegova vrtnja je toliko duga da mi ne stignemo popratiti tisuća godina treba suncu našim da se okrene oko galaktičkog sunca Ništa ne stoji u svemeru No, znači sunce ne zalazi, isto tako puno toga nije kako se nama čini Zato mi moramo uhvatiti stvarnost koja jest vi smo stali? Ja imam ono što on kaže, je tako? Šest šest Bog, moj dragi otac, nebeski otac, može učiniti ono što u svojoj riječi kaže da može učiniti Može učiniti, može učiniti I broj 7 Ja, ja mogu, ja mogu učiniti ono što moj dragi boj, Bog, Otac u svojoj riječi kaže da mogu učiniti Ispočetka preporučam svima čak i onima koji misle da su pametni i načitani da znaju, ovo će vam promijeniti život ako svaki dan upisujete u sistem, promijenit će vam odnos prema riječi Bože, a kroz riječ Božu primate sve od vašeg našeg dragog Boga Oca koji nam je u Kristu Isusu osigurao svaki duhovni blagoslov, ne neki, ne, ne tu i tamo, svaki, svaki koji svaki prirodni od želi svoje djeci da što, samo, samo jednom tjedno nešto dobro. Ili možda svaki dan Mama neće jesti da će svom djetetu Ako možete tako, vi iako zli u odnosu na mene Kaže pismo, a koliko više ja Koliko više vaš Otis Nebeski Koliko više Od koga više pa Od običnog prirodnog roditelja koji će da sve svoje djece U grst prvog kojim se hoće taknuti u djete Prirodni čovjek je posebno u obrane djeteta svog Da ne baš da. Dobre, ne baš svi ima, ima tih nekih Jasno vam je što mislim reć, ne? Pa ćemo danas krenut nešto jako, jako važno Ja ću vam citirati pisma, Ja sam si to dao truda zapisao Da ništa ne pobegne Ja vas molim da ponovite Ovo je jako važna ideja Oko nje se vrti kršćanstvo Oko nje se vrti kršćanstvo Ja mogu nabrojiti na prste jedne ruke krš, kr, Kršćane koje sam vidio u životu prave Zato sam iz, iz, izbacio riječ kršćanini Svog riječnika više manje Ništa ružna i uveo sam izraz kristolik ili Kristu nalik Ili onaj u kojem, kojem živi Krist i on živi u njemu To ti promijeni, promijeni percepciju kad sebe pitaš dnevno Jesam li ja Kristolik Ili kad si daš zadatak ujutro do ja za Isusom Jer to znači biti Kristolik I za Isusom Znači ja ću vam prvo dati glavnu ideju Koju je naš dragi Bog Otac, ima Kad je stvara bića i prije u duhovnom svijetu Prije čistom stvaranju Kad je stvara Lucifera i prvobitne anđele I sad ovo što se dogodilo nakon toga Čega je zemljski život Rezultat kad su došli Adam i ekipica I svi nakon toga Njegova temeljna ideja Ja ću tu negdje pročitati, Temeljna ideja je izložena u drugim Korinčanima Šesto poglavlje Stihovi 14 do Sad ću vam reći točno Do osamnaest. Ja ću vam naglasiti koja je glavna ideja. Vi zapišite, molim vas, broj 1, Broj 1. Sad idemo, današnja tema je jako važna. Broj jedan, napišite Kraljestvo Božje. Kraljestvo Božje, broj jedan. Pa ćemo to razdaviti, daću vam neke citate, objasnit ću vam zašto sam vam dao te citate i čime bi se trebali pozabaviti doma. Znači zašto na ovaj način pristupam zbog ove važne teme da bi se naučili odnositi prema riječe kao prema istine i da bi imali u srcu vjeru utemeljenu na znanju koje stečeno iz riječe a ne na tome, ili ja super pričam jer se to događa negdje tamo na seminaru, zato to sam dobio u srce, zato sam to tako napravio Jako je važno, to se zove poučavanje Isus je išao okolo po svoj Galileji Po svim gradovima i selima I poučavao je najprije Onda je navješčivali, o kraljestvu Božjem Što ćemo sad mi isto raditi I onda je iscijeljiva I onda je iscijeljiva Ne odmah da je skakuta okoli Dotica sve su leptiri bilo kod njega proljeće Ne Ovi koji nisu vjerovali u to da je pomazan Oni nisu bili iscijeljeni Kako što se pokazalo u Nazaretu a on se čudio čudom njihove nevjere Marko 6. Pogleda stihovi 5 i 6 I onda kad je otišao tamo jer su ga mislili hitit Onda je išao okolo dalje poučavati Znači poučavanje jako bitno zato što se kroz istinu iz riječi Bože Stiče vjera, a putem vjere dobijamo sve drugo A ovo sve drugo svako od nas hoće Krasna je informacija o kojoj riječ govori da sve drugo mi dobijamo Ili sve da dobijamo od našeg Oca kao dar Dar znači da on to već uručio i s obzirom da ljudi ne uživaju blagodati tog dara Ja znam sto posto a priče s njima Da oni ne znaju kako primiti to što je već uručeno Jer Krist neće na novo ići na križ tamo kad se nama to izrepao dođe u glavu, ne On je već bio, već je izgovoreno te telestaj, dovršeno, savršeno, kompletirano dijelo. dijelo On je svoje napravio i uručio i sad je na nama prvo da to doznamo da obavijestimo ljude, to će biti jedna točka i kad čujemo nešto mi moramo napraviti, mi moramo napraviti da bi to postala živa stvarnost u našem životu. Dva dana ćemo govoriti o ruci koja prima dar jer vjera je ruka koja prima dar. Mi nešto moramo napraviti. Znači kraljestvo Bože prvatna ideja, ja ću pročitati cijeli tek, tekst pa ću vam ga onda objasniti. Znači nemojte se vezati s nevjernicima. Pravednost i bezakonje ne idu zajedno. Pravednost i bezakonje ne idu zajedno. Hoće reći da ni u jednom čovjeku ne mogu biti istovremeno pravednost i bezakonje, danas ćemo govoriti o pravednosti Bože što to znači. Svjetlo nema ništa zajedničko s tamom Znači u nama ne mogu biti istovremeno svjetlo i tamo Kaže Bog, naš dragi otac prva Ivanova 1.5 Ja sam svjetlost i u meni je svet mračno Ili ja sam sunce i tu i tamo ima oblaka na suncu I malo je dan, malo noć na suncu Ne, sunce uvijek sjaj Uvijek je toplo Ali na zemlji je razlika iz dva Izbog dva razloga Zato što se zemlja vrti oko svoje osi Ovi koji se vrte samo oko sebe Ja, ja, ja I onda malo nakon toga opet Ja, ja, ja I oni koji se naginju od njega Naginju se prema svijetu Izvolite Nema salse za sad Ovo je o Istusu Hristu <laughs> Jel' me pratite? Znači nema ništa zajedničko svjetlo sa tamo Ni kakav dogovor ima krist sa beljarom Jedno od naziva za zlog, za protivnika jedno od naziva Krist i On nemaju ništa zajedno Nikakav dogovor Nema jedno u, u jednoj duši Ne mogu biti njih dva I ako nije Kristo Čemu ću vam ja da govoriti u pr prstom U pirat koliko vam se god ne bude to sviđalo To znači da onda najdrugi Jer Matej 6 24 kaže Ne možete služiti dvojci gospodara Jel' tako ili nije tako? Znači ili služiš jednom Ili služiš drugom <clears throat> Jer nešto moraš raditi Nešto moraš raditi Što ima vjernik s nevjernikom Nema što vjer, vjerovat i nevjerovat I pazi sada, što ima Boži hram si dolima Jer neki su hram Boži U njima je duh Boži Tamo idemo, sad će to reći Ali neki nisu Neki Koji nisu, ovi koji je duh Boži u duši Su oni koji nešto drugo u duši Mora biti nešto, ali tako? Oni ili ljube sebe, ili svijet, ili jedno i drugo Ili imaju neke druge bogove i oni su hram idolo jer nešto je u toj duši ali nije Bog jedini, istiniti i vječni koji je po 1. Ivanovo 5.20 Krist, Isus, Emanuel Bog s nama ne Bog tamo on je bio tamo I još je tamo za Islam I još je tamo za Židove a još je tamo za Kozna koga Ali nama je tu Ne samo tu, nego i u nama Pazi, mi čitamo i dalje Ovo je ideja u koju gledamo U ovu ideju gleda Sveto pismo U ovu ideju gleda Otac Kad izgovara riječ Jer on koji mi, neki Ne govori bez veze Ima glavu i rep to što govori Jer Božja riječ je Boži naum Naum Znači, što ima Boži hram si dolima jer mi Pavle kaže za one koji su primili Krista smo hram Boga živoga Što to znači? To znači da On živi u nama Kološanima 1.27 Tajna skrivena od vjekova sad otkrivena nama njegovim svetima a ta tajna jest krist u nama slave. Ali ne može biti u istoj duže krist i beljar Nevjera i vjera, jel me pratite? Danas je vam omkaz razliku i o tome evanđelja. Na križu se sve lomi, križe prolazna stanica. Na križu se sve lomi. Ili je se prihvatio Krista ili nisi. Ili se ispred ili iza križa. Nema ja, manje druge strane. Ispred ili iza križa. Vrata su jedna. Ispred ili iza križa. Može se ti frigat. Ili si ispred ili iza križa. Kod ponašanja, razmišljanja, djelovanja nakon križa je drugačiji nego kod ponašanja, razmišljanja, djelovanja s ove strane križa sasvim izvjesno Jer mi smo hram živoga Boga baš kao što je Bog rekao Pazite sad ovo Bog je rekao Bog taj stvoritelj Ovo je njegova ideja On je ovo zamislio i tamo idemo Živjeću ću u njima Gdje će živjet u nama I hodat ću među njima I bit ću njihov Bog, oni će biti moj narod Iziđite dakle iz njihove sredine Govori ovima Beliaru, nevjeri, nepraved. Znači odvojimo se od njih u sebi I u duhu od njih oko nas Ne mreš pobjeći od njih, jer je većina svijeta takva Ne mreš pobjeći Ali to ne primiš u sebe Jel me pratite? OK Izađite dakle iz njihove sredine Odvojite se od njih Od čega? Od svega nevjernog Od svega tame od svega što je loše, od zlog, od zlog samog Odvojite se, jer ne možete biti u jednom Postojanju jednoj drugoj dvojici služiti I biti jedna kuća gdje su i, i, i hram Boži I hram idolopoklanički Kuća molitve i kuća razbojničko legla pijaca Kako kaže, ne mre Imo dalje I ne dodirujte više ništa nečisto Tada ću vas prihvatiti. I ja ću biti vaš otac Kranji cilj, ja vam govorim, nije crkva To znaju ovi u mojoj blizini Ja stalno ponavljam Mi ne idemo u crkvu Kao krajnji cilj Ote u bilo koju crkvu Samo provjerite što govore po riječi Kranji cilj je očeva kuća Što je slika koja prikazuje Odnos između Boga oca i djeteta Koje je bogoliko prema prirodi Boga u njemu Očeva kuća kojem Isus pokazao sa svojim životom tamo idemo, kristoliki, on je jedan, on je prvi među jednakima, subaštinice sa Kristom, djeca Božja tamo idemo. Moš ti biti u kojoj k od hoćeš crkve, kako kaže veliki kolega, ako si ti ušao u garažu ne znači da si auto. Naš, ti ako se u crkvi ne znači da si Kristov. E, Znači, <clears throat> to je njegova ideja I ja ću biti vaš otac, a vi ćete mi biti moj sinovi kćeri Govori Gospod, svemogući, svemogući gospoda Znači, njegova nakana je bila da mi budemo jedno Velika svećenička molitva iz Ivana 17, 21-23 I stih 26 Da budu za nas moli, koji će vjerovno po njihovo riječi Po čio riječi? Po apostolskoj, zapisanoj Da budu savršeno jedno Što to znači? Kao što smo mi jedno Ti u meni, ja u njima jedno, jedno, jedno Jedan Duh I da moja ljubav bude u njima Jedno Toliko jedno da On u nama i mi u njemu To je kršćanin Na zemlji Kristoliki To je Božanski Duh Kroz Krista U tijelu Njegove crkve Aktivan na isti način kao Krist Isus prva Ivanova 4.17 Ili jese ili nise Ne mreš ti to simulirati ne mreš to kupit Ne mreš ti to ispod šanka dat nešto nema šala šalabahtera Podsjetnika, kak bi rekli neki naši To vam tu ne radi Ili jesi u Kristu Isusu i On u tebi Ili nise Riječ nudi jasan put Kako to postići Pitanja na kraju seminara Ne, drugim korinčanima 6, do 18 Jel' me pratite, znači Kraljestvo Bože, broj 1 Što znači Kraljestvo Bože? To znači Bog, kralj, Krist, kralj Kraljuje u mojoj duši, živi tamo ko u svom kraljestvu Uspostavlja svoju vladavinu, božanski život u nama To znači kraljestvo Bože i ja ću vam sad dati neke citate I sve to pisma vi zapišite I doma mislite o njima Jer su jako važni Ja ću neke citirati Znaj na pamet Znači kad je Krist počeo propovijedati To je bilo u Marku Čitamo Marka Prvo pogled je i 14.15 On je rekao on, Pismo kaže da je on počeo Navješćivati ili propovijedati Evanđelje Božje Ili ti ga Božju poruku Ona se ne mijenja I onda je Krist rekao Tri stvari Mi moramo napravi sve tri stvari Inače opet možete se frigati ne mrete to kupit, ne to Preko veze, to vam ne ovisi o ničemu Nego samo o tome, hoćete li napraviti što piše Uvjeri da to što piše jest Približilo se kraljestvo Bože Još nije bilo Približilo se, ja ću vam sad objasniti zašto se približilo Pokajte se pravi naziv, obratite se krivi prevod Pokajte se Pokajte se, znači spoznaj vlastite grijehe Spoznaj ispraznost svog života Spoznaj da se ugabili Promijeni se u odnosu na njegovu sliku i priliku i ono što ti on rekao da napraviš I vjerujte evanđelju Evanđelje je radosna vijest onome što je Krist Isus napravio za sve nas na križu Prije svega oslobodio nas od duhovne smrti Kad je uzeo našu smrt na sebe, našu grešnu prirodu o čemu ćemo danas I kao posljedica toga, jer bolest je posljedica grijeha Oslobodio nas i od svih bolesti to je radosna vijest Za grješnike i bolesne Kraljestvo Božje Na drugom mjestu kaže Opet krivi prevod u Hrvatskim Biblijama Lukas 17, 20 i 21 Pitali su ga farizeji Crkveni ljude Religiozni ljudi Kad će doći to kraljestvo O kojem ti propovjedaš? A Isus je njima rekao 21. stih Ono neće doći da ga možete vidjeti niti će neko moći reći Enoga tamo ili enoga tamo. Znate u današnje vrijeme ako nisi tamo onda nisi. Ja vam kažem, ja uvijek jesam, jer di god jesam sam nam je kraljevstvo Bože. Košto sam rekao jednoj našoj dragoj sestri u Kristu tad je prolazila krizu, ja sam rekao sutra dolazi Lorica i s njim Kraljevstvo Bože. I ako čuješ večeras na, na plafonu gore da se nešto miš, miče, to nisu miševi, nego vrti se pakiraju. Jer kaže Luka jedanaest i dvadeset ako ja prstom božim izgonim žale stiglo je kraljevstvo Bože do vas jer pratite. Kraljesto Božje u vama Grčka riječ entose svugdje na cijelom svijetu prevodi u vama samo su naši naši shodba preves među nama da bi impliciralo da ako se skupite da će biti, no neće ako se skupite Biće će ako se skupite ako je to u vama pa onda kad se skupite višto u vama onda će biti među vama Jel me pratite prvo je u nama ili kako kaže vukarađi Kraljestvo Božje unutra u vama Fantastičan prijevod Kraljestvo Bože unutra u vama I to kraljestvo propovjeda Krist Ne samo Krist, nego svi Amen. Za njega kaže da je ono blizu Zašto je blizu? Zašto je bliza još nije bilo Jer Krist još nije bio uzdignut U skrišen grijeh, još nije bio dokinut I do su sva djeca bili djeca džavolja U njima je bila sotonska priroda U njima je bila duhovna smrt U njima je bio grijeh tama zato kraljevstvo Bože bilo blizu sa Kristom Ali je moglo biti u njima Tek kad je na križu dokinut grijeh Jednom za svak, da po Hebrajima 9.26 I onda se primanjem krista Nudi opravdanje pred Bogom, brisanje grijeha I onda Duh Boži može u nasjeći se grijeh miće To je kršćanstvo Zato je bilo blizu, a nije bilo u njima Pitanja nakon da ne prekidamo Nik Ne pratite I zato zato kaže ovako. Ivan 335, poglavlje 3 stihovi 35, to su izuzetno važni stihovi. Jedno od onih velikih ako koje je Sus rekao kod mene su flomasterom Jarke boje obilježeni. Kad Isus kaže ako onda stani dobrovi zašto reka ako. Jer kad on kaže ako onda se to neće promijeniti. Ako se ponovo ne rodite, nećete vidjeti kraljevstva Božega. Nemre kraljevstvo Božje, Bog, Duh Boži, sveto zbito vama dok je grijeh tamo. Nemre bit. A grijeh je tamo dok niste primili ono koji dokida greho čemu sad slijedi A to se ne prima krštenjem ili odlaskom u crkvu ili plaćanjem bilo čega nego se prima kad u srcu vjeruje što pismo kaže u Kristu Isusu i ustima Isusa ispovjedaš za gospodara Onda se prima o čemu ćemo danas govoriti Jel me pratite? A ja vam kažem onda se nitko dem čudio, židovski učitelj isto tako je bio mudar, zna cijelo pismo ali ništa nije u njemu vidio. I Pavl je bio mudar, židovski rabi su morali znati svih pet knjiga, Mojsevi psalme i proroke pamet, on je sve znali Krista nije vidio. Bio im je veo preko lica, nisu ga mogli, <coughs> nisu ga mogli vidi, dok je srce bilo kameno me pratite, ako se na novo ne rodite nećete vidjeti kraljevstva Božega. Onda ga on pita kako se čovjek može roditi na nove mora kako odrasta ić majci u trobu, opet ispočetka, kaže Isus ti ne znaš. Njemu baš tako rekao, ali mislio to, puno znaš a ništa ne znaš. Ako se čovjek ne rodi od vode i duha ne, ne može vidit kraljevstvo Božje. Jer ne pratite? I to važi i za, dan, i, za, i za današnji dan I za današnje vrijeme I za današnje vrijeme Znači kraljevstvo Božje Ili prisustvo Boga kralja u našim srcima Jednota s njime po duhu Je cilj u kojeg on gleda Cilj iz kojeg smo mi os, otpali našim grijesima u čistom stanju prije dolaska na zemlju od čega je Adam samo prvi pokušaj i onda još Adam zezno i onda smo mi još zeznuli do Isusa dok nismo bili u znanju milijardu puta, puno puta smo zeznuli. Ne mogu biti jedno i drugo u istoj duši jer je ta duša je sad sa govoriti o tom. Jel me pratite? Broj dva duhovna smrt, ovo je bilo kralje, ste se zapisali citate, Jeste. Ovo je bila sad je duhovna smrt ili nepravednost jer sad smo rekli tamo. Bili da nemaju ništa zajedno pravednosti i nepravednosti ili pravednosti bez zakona, to dođe na isto. Rimljani četrnaest i kaže ovako, Kraljevstvo Božje ili ovo što treba biti u nama uspostavljeno, nije jelo i piće, ima neki koji sjedu komarca Agutaju Devo Jesi li skuha Rukolu ili si možda skuha Cvjetačo Jesi li možda je u petak ili si je u subota To su ovi koji imaju Bog trboh Ali kaže pismo da Kraljestvo Bože nije u Rukoli Nije u Mrkvi Nego je Kraljestvo Bože bro jedan Pravednost Pravednost Mir i radost po duhu Svetom Što hoće reći Kad primimo Isusa Krista, Primimo mm. opravdanje mm. I onda u našu dušu uđe mir Po Rimljanima 5.1 Po Rimljanima 5.1 I onda smo radosni Radosni moramo biti Kad smo bili zarobljeni Sad smo oslobođeni Moramo biti radosni To se nudi Znači, duhovna smrt Ljudi ne znaju da postoji nešto Što se zove duhovna smrt da on mrtav, iako misli da živi svi su mrtvi koji nisu u Kristu Isusu Jer jedan je koji je pobijedio smrt I nudi život Oni žive fizički Ali ne žive duševno imat će jako, jako nezgodno buđenje Duhovna smrt Sada ću vam čitat Znači Rimljanima 5.12 Rimljanima 5.12, kaže Grijeh je došao u svijet preko jednog čovjeka A po grijehu je došla i smrt I pošto svi sa griješiše Naglasak na svi Jer ima i koji misle da su oni super Smrt prijeđe na svih Koja smrt? Adam je živio još puno godina Znači, očito ne fizička smrt Duševna smrt, odvojenost od Boga to vam je znači Rimljanima 5.12 Idemo na Rimljane 5.17 Gde su Rimljane 5.17, Jer smrt je vladala nad svim ljudima Opet svim ljudima Koja smrt? Ova koja je ušla po grijehu Najdalje ulazi po grijehu Zato što jedan čovjek sa To pismo kaže za Adama ali mnogo će više oni koji uživaju obilju Božje milosti I u daru pravednosti Mi ćemo pričao o pravednosti Imati istinski život To je suprotno od smrt Važno je razumijet što znači smrt I na koji način se prima život Da razumijemo tog Krista Isusa i njegovu neizbježnost Ja vam moram reći jednom kad to razumijete Kad stvarno razumijete po kome živite, koji umro za vas Neće vam više nikad oči duše skrenut prema nijednom liku ili obliču na nebu ili na zemlji ispod vode Jednostavno je nemoguće Jednom kad spoznaš po kome živiš A ja vidim da puno njima oči svrću s tog jednog Znači, duhovna smrt je vladala Idemo dalje, ja sam to zapisao da ne zaboravim <clears throat> Rimljanima 6, 20 Ne, počet ovako Postanak 2, 16, 17 Kako ta smrt dolazi? Bog, dragi otac, kaže Adamu i evi ovako Sa svakog stabla u vrtu možeš jest Ali sa stabla poznanja dobra i zla Nemoj jest Jer u dan kad pojedeš Kad se oglušiš od zapovjed Zacijelo Zacijelo ćeš umret Kako ćeš umret? Duhovna Ta duhovna smrt vlada sve dok ne primimo dar Obilje milosti i dar pravednosti Ona vlada u kojima Sad ćemo kojima U svima U dan u koji pojedeš Za ćeš umrijeti Za cijelo Ezekijel 18. pogalje stihove 4.20 Duša koja sagriješi mora umrijeti To je zakon on se ne može promijeniti, zakon je da grijeh donosi smrt, kakvu smrt? Duhovnu smrt. Mislim ovaj prije Krista nakon Krista je malo situacija drugačije, jer krist nas i porimljanima 8.2, dva oslobodio od zakona grijeha i smrti. Onda kiks onda odješ kod Krista i kažeš oprosti on je pravedan i oprosjećen nam sve grijehe. Po prvoj Ivanovoj 1.9 i prvoj Ivanovoj 2.1. No, on je pravedan, on je vjeran i oprosjeći nam sve grijehe ako mu se ispovjedimo nakon što smo jednom bili otpušteni od svih grijeha i prenešeni iz kraljestva tame u kraljestvu sina ljubavi njegove. Rimljanima 6.23 I dalje pričamo o situaciji koja je bila do Krista situaciju svijeta A ta situacija bila da je vladala duhovna smrt I ona i dalje vlada I dalje vlada Vidit ćete kasnije Ja se nadam kad budemo neke stvari govorili Vezano za pravidnost Koliko su ljudi doista opravdani I koliko su doista oslobođeni Od tog tereta duhovne smrti Jer od njega vas može samo jedan osloboditi Samo jedan i to se nudi besplatno u Kristu Isusu Besplatno ste spašeni, to je dar milosti, Efežanima 2.8 Znači, plaća za grijeh je smrt, Rimljanima 6.23 Plaća za grijeh je smrt, nije pričamo o duhovnoj smrti Dok je u nama duhovna smrt, ne može biti život Dok je u nama nepravda, nepravednost Ne može biti pravednost dok smo mi sotonske prirode U savezu s njime Dok vršimo njegovu volju Ne možemo vršiti volju ovog drugog Služiti drugome Ne može nam on biti od tad Zato pismo dijeli Djecu džavolju I djecu Božju Zato To se nudi u Hrstu Isusu Posinstvo Povratak u obitelj Duhovna smrt Ne pratite Znači jako je važno zaznat da su svi ljudi opterećeni s time Svi su ljudi opterećeni Rimljanima 3.9 kaže da ne, nema pravednog ni jednog Nema pravednog ni jednog Rimljanima 3.23 kaže svi su sagriješili I svi su kratki Svi su kratki I potrebna mi je milost Božja Svi su kratki ostali A milost Božja i dar pravednosti je dano ljudima u jednome Nema u dva nema u tri u jednome Smrt je kraljevala po jednome Adam Kraljevala Ali koliko će više Oni koji su primili obilje milosti I dar Danas imamo malo i dara I dar pravednosti Vladat u ovom životu poput kraljeva po jednome Kristu Isusu Znači, duhovna smrt je ono što je u svakom čovjeku Do Krista Isusa, koliko god, mislio da je živ i zdrav I dok je to tamo, On ima sotonsku prirodu Ja ću vam to sad pročitat I dok je sotonska priroda tamo Ne može biti Božja priroda I dok je sotonska priroda tamo On vrši volju njegovog Oca On ne živi po riječi On odbija riječ On živi po svoju To je razlika To vam je hršćanstvo Nič drugo Samo to nam je hršćanstvo <clears throat> e me pratite? I sad ću vam ja pročitati Koje su posljedice u svijetu tog stanja stvari u duši Koje su posljedice? Imamo posljedice Fežanima Drugo pogalje stihovi 1-3 I titu 3-3 Znači, proćimo ćemo Fežane. Znači, koje stanje takvog čovjeka? Ja prvi, ja vam moram reći, ne znam za druge Blago onima koji su to spoznali Tako da su mogli opipat ko ja Pa se ne misli kak su bili super Ja znam da nisam bio super Ja sam napra napravio svaki grijeh o kojem govori pismo Ja znam da nisam bio super Ovo se tiče mene Ali blago onima koji su spoznali Da ih se to tiče Jer ne, nema ni jednog pravednog Svi su sagriješili I svi su kratki za milost Božja Svi, jel svi uključuje sve ja mislim da je. Et smo rekli. Da... Sad ću vam pročitati, što znači imati u duši to i kako taj čovjek ima u duši, oni su naučili ljudi se skrivati zbog dva razloga. Prvo, da bi dobili neku materijalnu dobit, i drugo da ne bi izgubili na ugled da netko ne bi mislile da su loši nego što jesu. To su razlazi zašto se pali iskvareni čovjek pre, prekriva, ima drugo lice, ali unutra vam je situacija drugačija. Unutra dok nije u Kristu Isusu, dok nije opravdan po Božom bilošću, Božom on je. Dijete ovog drugog može se on misli što hoće To kaže pismo koje nikad ne laže Koje je istina O tome pismo govorimo, znači, zato sam vas ja Doveo do pisma koje nikad ne laže Znate, da bi znali da je ovo piše isto u pismo I to što on moralno dobar, on nije takav zbog dijela koja čini ili ne čini Nego zbog svoje prirode Prirode Dijela nemaju veze Jel On čini dobra djela ili loša djela, nema veze s ovim Mi pričamo o prirodi O prirodi čovjeka koji je odvojen od Boga Koji se može spojiti s Bogom samo u Kristu Kad se makne ono što ga odvaja A to je grijeh ili duhovna smrt Zato je Krist umro na križu Zbog mene Zbog mene Da ja mogu živjet po njemu I ja živim po njemu I to je ponuda evanđelja Radosne vijesti Ako povjeruješ u srcu što pismo kaže o Kristu Isusu O tebe I onome što on napravio za tebe I prihvatiš ga za gospodara i osobnog spasitelja Tebi se skida taj oko Mijenja se Božan, ta priroda Ulazi božanski duh i božanska priroda I postaješ djete Božje I Božji duh zajedno sa tvojim duhom Kliče Abba oče Niste onda primili duha robovanja Da se strašite porimljanim 8.16.17 Nego duha posinstva koji viče oče mijenja se situacija Imati oca nebeskog oca To vam je fantastično stanje Opušten si Opušten si a da ti otac ima sve duhovne konzume u svemiru Pa tebi ni briga kaj će biti u frižideru Frižider je stalno pun on kaže Luki 15.31 Sine moj, sve što je moje je i tvoje I evo ti ključa špajze To znači ima toca Boga našeg Znači je Fežanima Nekoć ste bili duhovno mrtvi Zbog svojih prijestupa Zbog čijih prijestupa? Adamovih Ne zbog svojih Koji su sagriješili prešla je smrt na njih Zbog svojih prijestupa i grijeha živjeli ja, Ovo govori o meni, o meni govori Ja znam da ovo govori o meni Ja više ovo nisam Ali ovo se ticalo mene I onda me se tiče i ovo drugo Ja bi volio da se svih vas to tiče Neko ste bili duhovno mrtvi Zbog svojih prijestupa i grijeha Živjeli ste u grijehu kao što svijet živi Svijet je sveobuhvatni pojam Oključuje svoj čovješćanstvo, tako? Slijedili ste vladara zlih duhova nad zemljom To vam je ovaj zli satana, protivnik Pisma ga zove na razne načine Kako god hoćete, ali uglavnom to je protivnik Sotona na hebrejski znači protivnik Kome se protivi? Pa Bogu Kome se protivi? Božio djeci Ako primite Krista odmah ste u ratu Iste sekunde bolje vam se naoružate Odmah kreće nevolja <clears throat> Jer kako se bolje sjećate u Luki treće poglade Isus je prvo bio kršten na Jordanu Sješao je sveti duh na njega obliku golubice I odmah i šao u pustinju u borbu Iste sekunde je krenula frka Dok se Soto, sotoni nema frke Frka je kad hoće se odvojiti Pazi sad ovo Znači slijedili ste vladara zlih duhova Nad zemljom istog duha koji sad dijeluje Među onima koji su neposlušni Bogu Koji su neposlušni Bogu? Oni koji ne vjeruju u Boga koji su neposlušni? Koji ne vjeruju u Nega kojega On posla, Koji niječu svjedočanstvo Bože Koji rade Boga lažljivcem po pa 1. Ivanovi 50 Koji žive po svoju nepobožju, Ti su neposlušni Bogu, o njima govori Kakvi, Koji su ti? Sve prirodni ljude Da li nisam nikog ubio? To ne znači ovo što tu piše Da li nisam ništa ukrani? To to ne znači Jesi poslušan Bogu? Ne, onda ulađiš u ekipicu ovu. Pazite sad, zadovoljavali smo svoju tjelesnu naravi i ispunjavali požude svojeg tijela i svojih misli čije, svojeg tijela, Svojih misli. Te smo poput svih ostalih ljudi, opa svi ostali svih ostalih ljudi. To ja mislim uključuje i sve ovdje, jer tako ovdje mislim ako nisu u Christu, ne. Bili takvi da smo zavrijedili Božju srčbu. <laughs> Idemo sad na teto tri to je kratko ali slatko. Čisto da vam objasnim koja je situacija Zašto ne može u takvom čovjeku biti kraljevstvo Bože po defaultu Onako često kad se rodi Ne može, jer je palo biće Palo biće Inače, Isus ne bi rekao ako se ponovo ne rodite Rekao bi je super s ovakvi kakvi jeste Ostanite takvi do kraja Pustite vašu dječicu Ne morate ih odgojati u stezi gospod Oni just fine s njima će on sve super stvari pasti na pamet on točno zna što mu treba napraviti, on točno biće super, samo ga pustite Tako Jezus rekao, tako? Titu 3.3 Pazi sad ovo Gdje je taj tit? To govorim zato što smo i mi jednom govori kršenima, bili nerazumni Ja prvi, neposlušni Ja prvi, zavedeni Ja prvi, a mislim da sam super pametan Robovali smo strastima i užicima Svih vrsta ja vam riješ da vi neki nazovi obični građani ne znate kakvih sve ima vrsta užitaka ako ste stvarno ludi u glavu po ovom duhu koji vlada u vama neposlušni sinovine To, to, vi ne, vi, Ja sam došao tu fazu, nakon što sam 15, to važete tjera, više nisam znao s kojom bi se drogom drogirao, Onda sam mi se raditi ožilke na sebi To mi je bilo guba Ja sam mi da sam super Eri me pratite? Blago onima kojima je to izbilo van Jer ima i puno koji su fine na van A unutra su, kako kaže, grobove, pune truleže Bolje da vam to izbije Da, da ste ko neki, kako kažu, buntovnik bile To vam onda izbije van Ja si onima ima ne izbije, ulaze u ekipicu je me pratite desmo. Znači Isus, Ivan 8:30 do 47. On se nalazi sa svećenicima, farizejima, sa religioznim ljudima koji daju desetinu, poste, idu u crkvu nedjelju i prave se pametne. Pa da mamo ja sad pročitam što Isus njima rekao, jer oni nisu bili na nisu primili božji život po Kristu Isus, oni su ga ubile. Nena ga nisu primili nego su ga ubili, samo još misli koliko su bili na pravoj poziciji. A išli su u crkvu u nedjelju, davali su desetinu od metvice i već čega i ne znam čega, postili su, to je bilo normalno. Ali da li što je štenjima Isus rekao Ovo su jedna od najštrih riječi U Svetom pisma Ali ja vam moram reći Da ovo stvarno istina Čudesno je što se dogodi Kad čovjeka zagrebete po površine Kad mu uzmete ono Što on najviše voli Kad se taknete u njegovu svetinju Čudesno je što izađe Iz dobrih ljudi van Ja vam moram reći svoje prakse Ja sam na terenu već 15 godina Među ljudima Da vam je svaka riječ ovdje istina Amen da u čovjeku koji je odvojen od Boga Nema ništa dobro Da je on sotonske prirode koliko god se skriva Jer samo sebe gleda i kako dođe svojih zadovoljstva I zato ljubi svijet I druge ljubi koliko mu služe To vam je stanje prirodnog čovjeka I to ne može biti isto stanje ko djeteta Božeg Koji je primio Božju prirodu Koji je nanovorođen Jer kod toga koji je u Kristu Isusu I Kristu njemu staro u minu Što staro? Ovo sotonsko I novo nasta sve Ne, u, ukine se korijen problema I onda kasnije, zavisno kako će čovjek obnoviti um Porijeć i upokori svoje tijelo O čemu će ja mislim, sutra pričat Onda će imati te rezultate Ali krene ko bebica Mislim, moraš negdje krenuti, je tako? Znači, 8 Gdje smo rekli? Stih 31 do 47 smo tako rekli? Ok Ja neću čitat sve Kaže ovako Isus govori njima Oni su rekli smo Abrahamovi potomci Odgovorili su mu Nikad nismo bili nići robove Što misliš time Reč kad kažeš Bićete slobodni Kad ti ljudima kažeš Ovo što ja govorim Istu reakciju Čekaj što ti misliš reč time Jer ti hoćeš reči Da ja nisam spašen Ja njega pitan Da li si ti prihvatio Isusa za gospodara Nakon što si čuo poruku Evanđelja I u srcu je prihvatio Jesi li ti na To te ja pitan. Nise, nikad ću. E onda nise. Onda nise. To ti pišu u pismu koje nikad ne laže, koji ist. Onda nise. Onda nise. To ti ja govorim. Ne to da, da, to ti Isus govori. Znači, istinu vam kažem, svatko tko griješi robje je grijehu. Rob ne ostaje obitelji za uvijek, ali sin ostaje za uvijek. Tamo kaže u Rinjanima pogleda Dok ste bili u grijehu Robovali ste grijehu Robovali ste grijehu A plaća za to je bila smrt A sad ste primili pravednost i robujete pravednost I plaća za to ili krajnji cilj je posvećenje Razliku on radi Razliku Onda kaže Ako vas sin oslobodi To je Isus Ako vas sin oslobodi Tad ćete zaista biti slobodni Ja znam Dobro da ste vi Abrahamovi potomci po tijelu Po tijelu ali to po tijelu vam se ne računa Računa vam se po duhu Jer piše, neko se rodi po tijelu Nego ko se rodi po duhu <clears throat> Znam ja dobro da ste vi Abrahamovi potomci No ipak me želite ubiti Jer ne želite prihvatiti moje učenje Oni kažu da, da su Boži a hoće biti njega koji je došao od Boga i nosi Boži reči, to vam se ne slaže. Ja vam predlažem, to već svi znaju oko mene, jer to provjereno u praksi radi sto posto. Samo počnite govoriti ljudima koji su vjerni, nazove vjerni o Isusu Kristu Njima počnu rogovi raz, počnu im dimiti iz ušiju, hoće vam pregrist vrat. O Hitleru govorite O glumcima govorite O sportašima, sve je super Ali kad do Kristu počinješ govoriti Što pismo kaže o njemu i Što kaže da je on napravio i Što mi moramo napraviti Gotovo Gotovo U tome se vidi U tome se vidi s koje se strane križa Jer tko je u Kristu, živi po Kristu I živi za Krista Jer Krist je za njega umro i bio uskrišen Jer on umro zbog nas I uskrišen zbog nas taj više ne živi sebi Ako ne živi sebi Njemu je krist u srcu i na usnama I ako nije na usnama Onda nije u srcu Jer nema duha Božega Po koji po Ivanu 16.14 Samo Isusa proslavlja Ja sam ono rekao da ću se koncentrirati Da ću poučavati Ali mehiće <laughs> Znači no ipak ne želite ubiti Jer ne želite prihvatiti moje učenje Moje učenje, njegovo učenje isto Isto kako može reći čovjek, ja sam Kristov, nikad nije pročitao svijeto pismo, si on onda vidi što je kris rekao, što je napravio, si gdje onda on to slijedi Di je ta logika? Mislim, ne moraš biti posebno pomazan, pozvan, da bi razumio da to laž Isus je rekao, tko ne ide za mno, nije me dostajan To ne moraš biti posebno mudar, čitan, školovan, da bi razumio da taj čovjek laže Da nema u njemu istine jer Isus je istina i put i život I ako nisi u to istine i na tom putu nećeš ući u život Boži Zoe, na Grčkom, nećeš ući ostaje u tebe ovaj drugi život koji je smrt To vam je toliko jednostavno koliko 1 i 1 su tri uvijek bile I ljudi slušaju da su 1 i 1 tri i njima ništa u glavi ne zuje Do te mjere su zavedene ja ne me pratite? Ovo, ovo, ovo je toliko jednostavno Da ovo, ovo samo po sebi objašnjava <clears throat> No što je Isus njima rekao? Kaže, znam ja, dobro da ste i Abrahamovi potomci No ipak pak me želite ubiti, jer ne želite prihvatiti moj učenje Ja govorim onome što mi je pokazao moj otac A vi činite ono što je vama rekao vaš otac Opa, dva oca Dva oca Odgovorili su mu, naš je otac Abraham Moj nije <clears throat> na ima nekih da sam ne godini koji se svi zovu ocem. Ja kažem svima vama ako vama imati oke okay, očuhe to je oke, okay, ali ja menima oču se ne trebaju. Ja imam oca na nebesima koji nije na nebesima nego jako blizu u Kristu Isusu Emanuel. I kad vidim njega vidim oca po Ivanu četrnaest jer u njemu je Bog usvoj ponjene tu tu po kolšanima 1.19.2.9 tu dičeš dičeš kad je tu Tata je došao sa službenog puta Ne moraš mu više pisati pismo u Ameriku Tata je došao sa službenog puta Židovi još čekao da dođe sa službenog puta Došao je tata, doma i u dnevnom boravku dičeš. Naš otac Abraham, moj nije Naši otac ne zna ko, moj nije Isus je mi odvratio Da ste vi zaista Abrahamova djeca postupili Biste kao i on Ja sam čovjek koji vam je rekao istinu Što sam je čuo od Boga A vi me pak želite ubiti tako što Abraham nije radio Vi ono što radite što radi vaš otac Opet drugi otac neki A oni su mu odvratili Mi nismo djeca koja ne znaju tko im je otac Imamo samo jednog oca Boga A Isus im je rekao Pusti priču Vidi se što ti u srcu Ponome što ti u dijelima Stablo ćete poznati po dijelima Ja sam krestolika živim ko antikrist To vam se ne slaže ili sam Kristolik i živim ko Krist Ili sam Antikrist i ne živim Krist Je tako ili nije tako? Ko ne živi ko Krist? Antikrist Je l tako? Imaš friz i antifriz Friz je kad se smrzava Antifriz je kad se odmrzava Je tako ili nije tako? Tak je li tako je ili nije tako? Da, Znači imamo friz i antifriz <coughs> A Isus mi je rekao Kad bi Bog bio vaš otac Vi biste me voljeli Jao Slava Isusu I nekaj blagoslovljen On u njegovom presvetom hrama Ali u riječi Koja je među nama Jer riječ razotkriva Sve provjeravajte Ne trnite duha proroštva, Sve provjeravate, To znači sve Da li ima netko Ko ne razumije Da sve uključuje Sve i svakog Je tako ili nije tako Sve Ne vjerujte nikome na riječ Osim Bogu na vijeći Sve provjeravajte Dobro zadržite a Svake se sjene zla klonite To vam nije ko u kozi nostri Ja štitim mo moja jer su moju obitelj Oni ubijaju Ne, ne, to vam se neće računat Kad budete stali pred prijestolje slave Gdje će svatko odgovara za dijela Koje je počinio u tijelu Svoja dijela, ne moja dijela <clears throat> Ja sam došao od Boga I sad sam tu Nisam došao od sebe Nego me posla Bog Vi ne razumijete što vam govorim Jer ne možete prihvatit moju poruku Neće ne, Oni neće Jednostavno neće prihvatit poruku Isusovu I ko ne prihvaća poruku Isusovu Nije Boži. U njemu i dalje Ona priroda protivna Jer Božja poruka govori protiv njega Božja poruka ga razotkriva Božja poruka ga uništava To je poruka evanđelja Koje je ja propovjedan I svi koji su kršćani Oni imaju samo jedno idete. I propovijedajte svakom stvorenju svi koji vjeruju svi koji su se krstili i postali kršani što? Radosnu vijest. Jer je ta radosna vijest sljedeća da je Bog bio u Kristu drugim korinćanima 5. poglavlje 19. stih Bog je bio u Kristu ljubav Božja duh Božji i on nas je u Kristu pomirio sa sobom ne na opačina naših što sad slijedi vlad ćemo ima vremena. I onda polažući u nas riječ pomirenja polažeći u nas riječ pomirenja I onda mi ko suradić suradnici Boži, namjesto Krista zaklinjemo vas ko mi, oni koji su pomireni, oni u koje je položena poruka pomirenja. Jer ti kad imaš poruku pomirenja, kad se primio tako veliko bogatstvo milosti ko što je novi život u Kristu Isusu, ti to ne možeš držati u sebi. To ti izlazi na uši, na nos i sad neću govoriti sve, ali izlazi, izlazi. To se izljeva, iz njegove utrobe poteći što će poteći. Kape vode. Če kap poteće Potoci žive vode Potoci Vi ne razumijete što vam govorim Jer ne možete prihvatiti moju porugu Stik 44 Pocrtate Vi ste džavolja djeca Govori religiozni ljudima Koji odlaze svake, svake subote Njima je šabat To je subota na veće do nedjelje Svake šabat odlaze u crku Poste uh, uh, Mole uh, Što već rade tamo javno Daju milostinju i tako, ali i dalje nemaju božansku prirodu Po sinstvo, po Kristu Isusu Nego staru prirodu Kojom je cijeli svijet opterećen Jer svi su sagriješili Smrt je prešana svih Mi smo živjeli u našim prijestupima Bili smo mrtvi zbog naših prijestupa I to jedino jedan može maknuti A to je Bog naš otacu Kristu Isusu Kad primimo Krista primamo novi život Pismo kaže Naravno ima ih puno dobrih, ne pričamo o tome. Mi pričamo, naravno da ih ima, naravno da ih ima. E. Ni blizu. Ni blizu. Dakle, ja, ja kažem samo da je pismo jako izričito što se tiče toga. Ili se primio ili nisi primio. Nažalost ima i puno koji nisu primila a drže se u zablodi kao da jesu na njihovu štetu. A ja znam i osobno i znam Koji su tamo i svugdje Gdje je Kristova crkva Jer Kristovih ima u svakoj crkvi Ne u, kako smo rekli Zato što su u garaži pa su auto Nego zato što su u Kristu I Kristu njima pa su tijelo Kristova I moja je namjera i nakana I za to je ovaj seminar Da i bude što više A nešto manje Znači vi ste džavolja djeca On je vaš otac Opet razdvaje oca I vi ste iz... Pazite ovo I vi ste izabrali ne neki štef, metuzalem, kriv, neki tamo što je žio pred deset išak godina Vi ste izabrali postupat po njegovoj volji Vi ste izabrali On je vaš gospodar On je bio ubojica od samog početka Nikad nije stajao na strani istine Jer u njemu i nema istine Kad govori laž, on iznosi sebe onakva kakva jest On je lažac i otac laži Ko je lažat i od tad slaži kad utječe na nas pa kad nam je u glavi ono što je protivno onome što piše u pismu, kaže zmija u postanku 3.1 je li Bog rekao? I sad mi dvojbimo naš, nije nam briga što je rekao nego je, slušamo ko zna koje je zmije. Ima svakaki zmija. Je li Bog rekao i ode voz? Ne, Isus je rekao kad mu se Satona u pustinji suprotstavljao sva tri puta, pisano, što je pisano? U pismu je pisano. Jel me pratite? Ne možete slušati svakoga I sad provjerite Zato vam kažem zapišite pa provjerite Ali zapišite i drugdje pa provjerite Radi se o spasenju vaše duše O vječnom životu To vam ni neka stvar Kak kaže veliki kolega Ljudi će provesti dane i dane i mjesece Da bi uredili stan i birat će kuhinje Ne znam koje to će procjenjivati Onak će se baviti s time ili možda ovo, ili možda onu Jer ćemo ovu mašinu, onu mašinu A vječni život ih ne zanima Primaju sve Takim je sve jedno što primaju vam mi dobra taktika. Trebate dobro provjeriti što primate, koju duhovnu hranu jedete. Jer ko što prirodna hrana je pokvarena, je puna pesticida, puna raznih ostalih smeća će vam naškoditi, utoliko više duhovna hrana, al' evo jasno. Duhovna hrana isto živa, primaš nekog duha kroz tu hranu. Nešto jest u toj hrani, Utječe na tvoju dušu, al' tako? Ni sve jedno što primaš, provjeri. Sve provjeravajte. Dobro zadržite, svake se sjene zlaklonete. Idemo dalje Vi mi ne, vjeruje, ne vjerujete Jer govorim istinu Tko mi među vama Može dokazat grijeh Ako govorim istinu Zašto mi ne vjerujete Onaj tko pripada Bogu Prihvaća što Bog govori No vi ne slušate Boga Jer mu ne pripadate. Kome govori? Religioznim ljudima Religioznim ljudima Puno njih se pobrka S tom religioznošću Vanjskim nekim prikazima Zaboravio bit Bit zaboravi to. Idemo sad dalje To je prva Ivanova Istoćna još, još jedna stvar jako važna Jer postoji znak Kako ćemo znat Da više nismo djeca džavolja Nego da smo postali djeca Božja Postoji znak Jer po Rimljanima Pet pet Kad primimo Krista Isusa I dar pravednosti Kad se dokine grijeh u njemu I naša grešna priroda Pređe na Isusa I umre u njemu I bude zakopana s njime I uskrsne s njima Opravdana u novosti života ima neki znak Nešto se dogodi Kaže ljubav Božija se uljevo u naša srca Pod duhu svijetom koji nam je darovan Znači razlika je ta Ili znak je taj Po ovome se poznaju djeca Božja I djeca džavolja Znači 1 Ivanova 3.10 Božja djeca i džavolja djeca Prepoznaje se po ovome Tko god ne činište pravedno I tko ne ljubi brata ili sestru Ne pripada Bogu Znači mi primamo u Bogu Oprost Mi primamo u Bogu čistu savjest po njegove krvi Opravdanje I mi imamo tu poruku i tog duha Nemamo ga odmah u izobilj, Ali ga imamo u jednoj mjere I razlika se vidi između ljudi Koji su primili tog duha u novosti života u novosti života jer primit Krista znači odreći se starog gospodara starog života kako smo rekli što je Isus počeo propoviti pokajite se i vjerujte evanđelju, a ne ja ću uzeti nešto iz te ponude jer mi treba za današnji život znaš štrame kičma pa bi mi bilo ok nešto tamo napravi pa onda ja ode u svoj stavi život nećeš primjeti, nećeš primjet. Ili ćeš primjeti pa će ti se vratiti još gore nego što ti je bilo prije. Po jasnim vijećima iz Mateja dvanaest i četrdeset tri i četrdeset zao čovjeka luta suhim i bezvolnim krajevima ali ne, ne nalazi pokoja. I onda kaže sebi, vratit ću se u kuću iz koje sam izašao i nađe prazno, pometeno i očišćeno. Ona je dobra ako očišćena i, praz, i, i pometena ne smije biti prazna. Mora biti puna Duha svetoga, puna Isusa, puna dobre volje, puna riječi. Neka riječ Božja prebiva vama u svojoj snazi riječ Kristova, u svoj punini kolšanima tri 16 ali ljudi njima je svejedno, sve im je u glavi samo ne riječ Božja i onda se čude što im se molitve ne usluju, Ivan petnaest kaže ovako ako ostanete u meni ako ostanete u meni I moje riječi ostanu u vama Onda tražite što hoćete i bit će vam Onda ćete da puno ploda Onda se moj otac proslavlja I onda nisam ste vi mene odabrali Nego ja vas i poslao vas Da donesete puno roda Kojega roda? Roda Kristova, Da vam otac da što god zamolite u moje ime 16. stih Jel me pratite kršćanstvo nije neplodno Nego plodno Kakvim plodovima? Hršt plodovima rađa trs je na Kristovoj lozi Tako? Mora biti Onma vidiš dalje čovjek Kristov, on misli govori, njemu je stalo, on slavi Isusa, druge privodi Isusa. Inače ga nema u sebe ili ga je možda nekad ima paga trno ili ga nije nikad imao, samo se pretvara. Ne možeš ti to simulirati. Ne možeš ti ispričati film kojega nisi gledao Znate ljude koji se pravi da su gledali film kojega nisi gledali, ali pa je oko malo beži onako, znaš. U strane. Jesi gledao? Jesam gledao sam ga? Znaš, pa priča ono što me neko drugi ispriča, ali znate takve, ja i znam. Je li Znači po čemu se znaju djeca Bože Djeca džavolja koji je znak da se priroda Sotonska koja je mržnja Sebičnost, oholost, samoživo, samo ja Samo ja, meni služite Po čemu? Zato što ljube braću Ljubav je znak jer Bog je ljubav I Božja ljubav je bila u Kristu I nije nam ubrajala opačina naših Nego nas je pomirila sa sobom Po njegove krvi Ljubav je sebe izrazila i to je odgovor Na ono pitanje broj tri Zašto? Zašto? Zato jer nas ljubi Zašto? Zašto mi imamo iscjeljenje? Zašto je On to nama osigura? Prvo je da li hoće? Hoće, to smo pokazali Drugo, da li može? Sasvim izvjesno može Zašto? Je, zašto? zašto? Kako je to njemu stalo? Jer nas ljubi Jel ima neko, evo ona je bila s Otcem ovih dana i Otac ima probleme stalno s njime Stalno ako treba u bolnicu Skoče ovamo, skoče ovamo, skoče ovamo, skoče ovamo, ovamo. Pati jer on pati jer mu ne može pomoći. Zašto? Jer ga ljubi jer ga ljubi. Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorodnog sina da jedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego ima što? Život vječni. Što znači, mimo njega nema život vječni, u njemu ga imaš. Kraljevstvo Božje ne može biti u nama zajedno sa kraljem vladavinom Krista i Kristove ljubavi i mudrosti u nama, dok je tamo satonska priroda koja se tome protivi. Tako smo počeli, el tako? Svi su ljudi sagriješili, svi su ljudi u potrebi za to milosti, jer nema pravednog ni jednog. Znali oni ne znali Dok nisu u Kristu, Oni su u vlasti onog drugog Pismo jasno kaže Kološanima 1.13 On, Bog, nas izbavi Iz vlasti tame O istome govori I Deja Apostolska 26.18 On nas izbavi Iz vlasti tame To znači da smo do tad U vlasti tame Znali mi ne znali I onda nas prenese Prenesena su kraljestvo sina ljubavi Sve to je prijelaz Znači od sotonske prirode Sotonskog načina života Mimo Boga mi se selimo u kraljestvo ljubavi Kristove ljubavi Ili ljubavi Božje pokazane u Kristu Stoga kristoliki nemaju opravdanje Što ne žive u ljubavi Što se nisu potrudile vidjeti Na koji način moraju živjeti Kad su primili duha Božjega Jer će ga utrnuti Kad su zakopali taj talenat u zemlju U sjetovnosti, u požude, u strasti U osobne interese Izgubit će taj talent. Jer ako nisi bio vrijedan smalo Nećeš dobiti puno Lijeni i zli slugo Nećeš dobiti ništa Znači kad si primio duha Božega O tome ćemo govorit Moraš ga uposlit svi smo primili ljubav Božju Koja se izljeva u naša srca Pod duhu Svetom koji nam je dan I svi smo primili mjeru vjere Koje je Bog dao onima Koji su ga primili Po rimljanima 12.30 Svak onda s tim treba radet. A kako radet govori pismo Zato kad primimo duha Božjega Idemo u pismo Neka riječ Božja prebija u vama U svoj punenje Zašto? Da znamo koji je put Kako uposli tu energiju Koju smo dobili Kako investira to što nam je on dao Da bi dobili još više Bio si vrijedan s malo Uđi u rado svog gospodara O tome gori pismo I zato kaže 1 Ivanova 3. 16 <clears throat> Kaže uh, Mi smo spoznali ljubav po ovome Ili u ovom je ljubav 1 Ivanova 3. 16. On je svoj život položio za nas Paze sad glagol I mi smo dužni i mi smo dužni svoj život položi za braću Što je život? To se puno njih pita To vam je sljedeće Je trostruka u prirodnom svijetu Vaša životna energija Vaše vrijeme i vaš novac Vi ste dužni Dužni U poslit U promicanje kraljestva Božjeg ili privođenja ljudi Spasenju Jer nema ništa važnije Ak već niste ti Koji idu u misiju Onda nađete nekog ko ide I onda njemu date I vi idete zajedno S vašim novcem I to je vaše sudjelovanje U Kristovom pozivu Idete Idete Dužni ste, treća Ivanova postanica, 7, 8, suradnici istine Dužni ste, ako već ne idete u misiju u Afriku Dužni ste poslati ljudima koji idu u Afriku Nemate opravdanja, to je neposluh Vrijeme, novac i životna energija Znači životna energija ja radim, pa zaradim pa on vrijeme, ali me pratite Dužni ste Inače ćete ostati kratki za velike milosti Božje Skupljate blago, koje je moljac nagriza, rdžan nagriza i lopov a Pismo kaže u Mateo 6.19.21 Da vam tamo ni dobro skupljati blago, nego da ima bolje blago koje je moljac nagriza i lopov ne može ukrasti Da je to blago koje nas čeka na nebesima Jer gdje nam je blago, tu će nam biti srce Srce će nam biti tamo Kristoliki, znači, su primili duha Božjega u Kristu Isusu I žive po muci koju ukazao Krist Koji je dao svoj život za nas I onda smo mi dužni Prva Ivanova 316. Onda imate isto Prva Ivanova četiri 9 do 11. Kaže u ovom je ljubav. U ovom je ljubav. ne da smo mi ljubili Boga, nego je Bog ljubio nas i dao svog sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Pa ako je tako Bog ljubio nas, onda smo mi dužni Dužni ljubiti ne druge. Kako? Isto tako Ne da mi čekamo da nas ljudi ljube Pa onda koji svi Prirodni ljudi Ti si dobar prema meni Ja sam dobar prema tebi Ti meni kokicu Ja tebi kokica. Ne, to nisu kristoliki Kristoliki ti da tri kokice Dok ti još misliš kak ćeš mukras kokico Onda će ti se dogoditi to je traži Kraljestvo Bože i njegovu pravednost prije svega i sve drugo će ti se nadovati. Onda će ti se dovati, a ne da, čekaš da ti dogodi, pa će ti se dogodi početi pa se, dogodi počeš on dodavati. Ja ću kad zaradim kad, kak je rekla jedna naša draga sestra u Kristu sad ukutini, ona će to kad od nas ima sjedno djece, kad nas svu djecu skrasi, to valjda znači kad imaju svi pod dva unuka, onda će ona se tome posvetiti. Ne nećeš ni tad, a ko zna hoćeš doživjeti tad. Bit vam kasno, odma. Odmah vi smo stali. Znači djeca Božja. I sad je pitanje koje je jako važno Znači, vidite dinamiku Dinamika je sljedeća Da su ljudi na zemlje Djeca džavolja Da je u njima sotonska Bogu protivna prioda Pustivanjštinu I da ona tamo Sve dok nisu na pravi način primili spasenje i otkupljenje Koje je u Kristu Isusu da su da tada oni u nepravednosti To jest u svojoj su pravednosti Oni misle nešto napravi svojim dijelima Ali to je njihova pravednost Nama se nudi Božja pravednost Ne naša pravednost naših dijela Da se neko ne bi hvasta Spašeni ste milošću To je dar, dar Božja pravednost i to se nudi u Kristu Isusu I jako je važno razumijeti Sad je to četvrto pitanje Koje odgovaramo na putok k isciljenju. Kako? Kako je On nama osigurao isciljenje? Zašto jer nas ljubi? Ali kako? Kako je to postignuto? Zdravlje naše duše i našeg tijela Tako što je jedan nevin Ja sam vam cijelu prošlu godinu razmišljao prvo Petrova tre, treće poglede 18. Mene to ovako me lupalo, ovako da je jedan nevin Umro za krivce Da nas privede bog. Stari Moj Nikad ti oko duše neće svrnuti na nijednog čoveka živog i mrtvog Na njenu biljku, stvar, životinju na nebu i na zemlji Jednom kad razumiješ Što kaže drugi korinčani 5.14 Da jedan umrije za sve Da ćete tako I dalje čitamo isti stih Da ćete takva ljubav obuzest da nećeš moć nego, kako kaže pismo Živit za njega koji je umro i uskrsnuo zbog tebe Jer živiš po njemu Pričat ćemo sutra o idolopoklonstvu Nećete dobiti ništa od njega Od zlog hoćete Ako ste idolopoklonici Nakon sutra ćete idolo idolopoklonstvo Prvi i najveći grijeh Sigurna smrt Sigurno prokletstvo Sigurno prokletstvo nema šanse da ćeš svrnuti oko duše na jedno kad razumješ ja jer Isus znači Jehova nas je spasio. Isus znači Bog, kad se sješao u tom tijelu nam se spasio. Isus znači Bog, kad sešao sad živi među nama Isu Krisu, to je ime Ješu ja. Ja, ja, ja sam vas izvuka, izbavio iz Egipta iz kuće ropstva, ja, ja i nitko drugi. Stoga, s obzirom na to, prema tome, ima drugi Bog. Nemoj Nemoj, ne, nemoj, jer si nadrapo I ti, i tvoje Prokletstvo Poponovljeno zakonu 28 je bolest Pole se zove prokletstvo, to vam nije blagoslovo od Boga To vam je bolest, prokletstvo Uvijek bila, uvijek će ostati Ne imaštena i oskudica svake vrste Prokletstvo, neponiznost, to je glupost kršćan ima uvijek dovoljno svak u svakoj prici za sebe I za svako dobro djelo to je blagoslo Blaženije davat Nego primati On svoje djeci Hoće blagoslove Jel me pratite? I duhovna smrt Sasvim izvjesna Češ umriti Sasvim izvjesna Prvi Kčani deset pogleda šest sti kaže da je to što se s Izraelom dogodilo u povijesti nama za pouku, nama da mi ne bi radili iste greške koje su radile one i onda lista četiri grijeha koja su usmrtile svako biće koje je od tri milijuna izašlo iz, iz, iz, iz Egipta je bilo 40 godina u pustinji svi su umrli, osim Jošov i Kaleba svi, samo koji se rodili u pustinji su ušli tamo u obećanu zemlju i Jošov i Kal. Zašto? Prvi grijeh idolo poklonstvo što je idolopoklonstvo? Svaki osjećaj duše, mesa, uma, svaki pokret tijela Koji je usmjeren iz bilo kojeg razloga, zbog bilo kojeg razloga U bilo kojem trenutku, na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri Prema ikome ko nije Bog istiniti život vječni, a to je Isus Krist Gospod moj i Bog moj U kojim je Bog Otac u svoj ponivni prisutno među nama sad da možemo zagrliti da možemo gledati u njega I zato Ivan kaže Ovo je 1. Ivanova 5. pogledaj 20. stih kaže u 21. stihu Dječice, čuvajte se idola Prvo kaže tko je Bog, istinti, život, vječni, Isus Kristus onda kaže čuvajte se idola Čuvajte se idola Kako? Tako što je jedan nevin išao na križ i uzeo na sebe ne samo grijehe koje smo mi počinili kao posljedica naše sotonske prirode Ne To ste krivo shvatili ako ste tako mislili On je uzeo nas našu prirodu da bi umro za naše ja i dao nam božanski život Zastupnička žrtva na križu On namjesto nas sve loše s nas na Njega I sve božansko dobro preko Njega na nas To vam je Krist, Isus Ne možeš ga zamijeniti Ne možeš ga zaobići Nema šanse Nema šanse Svi duhovi na nebu ili na zemlji Prije ili moraju pod križ Nema šanse Jedina vrata na u očevu kuću. Ne, Nema spasenja ni u jednom drugom pod kapom nebeskom Nema drugog imena Pod kojim se možemo spasiti Nema šanse Nema šanse Nema Zašto? Jer je sav svijet pod grijehom Svi su zaslužili smrt To je bili u smrti I sami se ne bi šupali iz toga I jedan je sebe ponudio Kao žrtvu okajnicu Da sve padne na njega i Bog, Otac, je prihvatio žrtvu iz ljubave Da dokine grijeh protiv ljubavi Jer ljubav se ne odbija I svaki ko primi Krista po vjeri U ono što je napravio Ili primi u srce ono što pismo Govori da je Krist napravio On prima novi život Novo rođenje, Izlazi iz zatvora Duha Božega I obraja se u Boži obitelj Kako? Čistom milošću Božjom To se ne može našim dijelima Ja ću dat ovamo Pa ću paću pa ću dubi na glavi Pa ću raditi sklekove, pa ću ići ovamo Pa ću ići onamo, pa ću se vrtiti oko zlade. Ne To je napravljeno i moguće je bilo Biti napravljeno samo na jedan način Zastupničkom žrtvom Na križu Zastupničkom žrtvom na križu Ja ću vam sad pročitati par stvari Pa zapišite Rimljanima 3 21 do 26 Što znači pravednost Božja? Mi pičamo o Božjoj pravednosti Krist je naša pravednost U njemu je naš dragi Bog, Otac Pokazao svoju pravednost i mi smo u, u, u Kristu Božja pravidno Što to znači? To znači da On nije zaobišao pravdu Ili zakon koji kaže da duša koja koja sa sagriješi Mora umrijet Nego se pravda zadoboljila u Kristu Isusu Koji je umro našom smrću Da mi možemo živjeti po njemu Da li vam je ovo jasno? To je ponuda i sutra ćemo pričati o tome. Ovo će vam ponavljati Zastupnička žrtva na križu što to znači? On je išao na križ namjesto cijele ljudske rase da uzme i odnese sve grijehe svijeta Ivan 1.29 Evo Jaganca Božjega, koji odnosi grijehe svijeta Vjerovatno su svi negdje u svijetu Znači, tiče se njih Kako je to bilo? Kaže ovako, gdje je to, Rimljanima, svičavice? <coughs> Kaži ovako kaže Bog nam je pardon stihovi 27 do 26. Bog nam je sad pokazao kako ljude čini neovisno o zakonu, znači da oni moraju u svojim djelima to će Pravednima zakon i proroci to potvrđuju. Bog čini ljude pravednima. Što to znači? To znači da ono što je u njima nepravedno više nije. To znači da je ono što je u njima grijeh više nije da je to dokinuto u njemu. To to znači. On ljude čini pravednima kroz vjeru u Isusa Krista. To se odnosi na sve koji vjeruju. Svi su ljudi jednaki jer svi su griješili i ne mogu sudjelovati u Božoj slave ali su opravdani pred Bogom Po njegovoj milosti Zbog otpuštenja grijeha Koje dolazi kroz Krista Isusa Otpuštenje znači briše se, ne pamti se Ja se neću više sjećati Njihovi opačin, njihove grijehe Više neću pamti, Hebrajima 8.12 On briše, ne pamti Tako Bog zaboravlja, oprašta Znači oni su opravdani pred Bogom Po njegovoj milosti zbog oproštenja Otpuštenja grijeha koji dolazi kroz Krista Isusa To je Boži dar Dar ili milost je kad dobiješ što nisi zaslužio Mi smo zaslužili smrt Pravda je da kad činiš loše nadrapaš A milost je da dobiješ što nisi zaslužio Mi smo u Kristu za, dobili nezasluženo Po njegovoj krvi Po njegovoj žrtvi Mir Bogom, Skidanje svih greha Da možemo ponovo stajati pred njime Kao što je Adam staje u rajskom vrtu Kad nije sagriješio Pa su bili u pričici Jeli tamo mango i čavrljali On u njemu i on oko njega Ali onda je sagriješio Bili su pod navodnice izgnani iz raja Ili su sebe odvojili od Božjeg prisustva. Više nisu nije znali ni di je niko je i nama se nudi u Kristu pomirenje na, Nama se nudi u Kristu ponovo Da uđemo u zajedništvo s Bogom Otcem Da budemo pred njime čiste savjesti Hebrajima 10.2 Da su one kravice i oni golobčići Mogli to skinuti njima Ne, nisu mogli Samo su prekrivali grijehe Ali Krist je jednom za svakda Hebrema grijeh Hebrajima 9.26 I onda je očistio savjest naš od mrtvih dijela Nema više Ja se ne sjećam ničeg loših što je bilo Nema, mene to ne muči Priči kraj A mogla bi me mučiti mogla bi me spavati Vjerujte mi na riječ Nema Krist je moja pravednost Ne ja sam pravednost Krist je pravednost <hah> Bog je poslao Isusa kao žrtvu pomirenja Da preko njega onima koji vjeruju Budu otpušteni grijesi Onima koji vjeruju ono što riječ kaže o njima O onome što su napravili O onome što je u Kresu napravljeno njima Po onome što piše grijesi bivaju otpušteni Primaju duha Božega Koji se kasnije očitoju u životu To je kršćanstvo. <clears throat> da im budu otpušteni grijesi Bog im je otpustio zbog Isusove krve Efežanima 1.7 kaže Da mi po njegove krvi imamo otpuštenje Zašto? Jer nas je on otkupio sa svom krlju Što je otkupljeno, kupljeno je Gotovo je Ako sam ja negdje u ropstvu I on je platio cijenu za mene Više nisam u ropstvu Je li tako? Što je on platio za to otkupljenje? Krv, život Ja što ja hodam po cesti Dignute glave pun Isusa onako Ja hodam po cesti Ja, ja jedva hodam po cesti Zašto? Jer sam splaćen skupo krvlju. Ja vrijedim puna. Isus je dao život za mene ne srebrom i zlato, kaže Petar To smo prije ali prva Petra, 1. pogleda, 19. Nego krvlju jagańca bez mane. Po toj krvi su na... Ne zna... Znači, On je rekao da je Krist žrtva pomirnica I da je u njemu to dokinuto I svaki koji to prihvati, prima Božju prirodu Izlazi iz okova sotone Vraća se u zajedništvo s Bogom I postaje Božje dijete To vam je ponuda na križu To je ponuda na križu Ehe. <kuh> Kaže to je napravio da bi nam pokazao da je i sad pravedan Da sudi pravedno i da opravdava svakoga tko vjeruje Isusa Što to znači? Da mu dokida bez zakonje Sad ćemo pročitati Zaju 53 To vam je centralno poglavlje cijelog svjetog pisma Tri stiha tamo 4 do 6 To vam je najava Isusa Krista najava Isusa Krista kaže ovako da vi vidite što je On uzao na sebe znači pitanje kako je to Bog izveo kako je nama On dao zdravlje duše i tijela tako da je sve bilo položeno na Isusa i kad je Isus umro i bio ukopan, mi smo umrli i bili ukopani s njime naš stari čovjek, pazite ove riječi iz pisma, dobro i zapišite i mislite o njima, zapišite Prva Petrova 2 poglede 24 stih i 2 Korinčanima 5 poglede 21 stih, On, citiram Korinčane koji nije poznava grijeha, Bog čini grijehom. Znači, Isus nije sagriješio. Ustav mu nisu laži zustila, ali ga je Bog učinio s grijehom, čijim grijehom, našim grijehom cijelog svijeta. Da mi možemo biti pravednost Božja u njemu Kako mi možemo biti pravednost Božja u njemu? Jer je u njemu Bog ukazao svoju pravednost, koja čista milost Da je onima koji vjeruju u Isusovu žrtvu iz ljubavi dokinut grijeh Jer prihvaćaju i priznaju Boga oca kojeg su odbili, priznat I odlučili slušati onog drugog I ono što je Isus napravio je napravio za nas Da loše s nas pređe na njega i dobro Božje preko njega na nas Nepravednost, grijeh Kazna za grijeh i smrt Sve je to svaljeno na Isusa Po šestom stihu 53. pogleda Izajed je riječ avon Avon je sveobuhvatna riječ Grijeh, kazna za grijeh i posljedica grijeha Sve, sve I pazi Petra sa što kaže Znači On sam, Isus Krist Na svom tijelu uze naše grijehe Zamislite Isusa na križu I vas na križu Vi kad idete pod križ Idete ponović život u Kristu Isusa Idete po Krista u vaša srca Idete, ostavi svog starog čovjeka Jer pismo kaže jasno i glasno Da kad je Krist umro, da smo mi umrli Da vi umrijerši grijesima možete za pravednost živjet Čim ste modricama bili izliječeni Zašto? Zato što je dokinut uzrok bolesti koji je grijek i onda očitovanje ne stane odmah Ili nakon nešto vremena Ko što svaka posjedica ne stane što smo objašnjavali treći dan Kad ne stane uzrok Jel me pratite? Znači Kad je On umro, mi smo umrli O tome kažu Rimljani 6.2.11 Mi smo bili zajedno ukopani s njime Ili kako kaže suoblični smrti njegovoj mi smo bili ukopani Mi On je umro Mi smo umrli za starog čovjeka Za sotonsku prirodu Za džavolje djete Za sina neposlušnog Za djete gnjeva Za sve što ne je Na Kristu bilo na križu O tome vam je To vam je radosna vijest To vam je evanđelje Žao mi ja to niste nikad čovjek bolje vam je sad nego ne kažete Znači On je umro Mi smo to, to isto tako kaže Hebrej Hebreji 2.9 Kaže On je kušao smrt za sve nas On je kušao smrt za sve nas Zašto umro? Vi morate vidjeti sebe tamo ja, Jako ćete ga cijeniti nakon toga Sjetit ćete se Da je jedan umro i propatio zbog vas Da je siša iz neposrednog Božeg prisustva Iz najviših nebesa U septičku jamu ove, ove zemlje da je svišao da ga pljuju, gaze, vrijeđaju i mrcvare Zbog tebe Tebe osobno, riječ Bože Bog moj Otac govori mene, zbog mene Jedam je to napravio i nikad više nitko drugi po njemu živiš I dobro me sad zapamtite Vjernici, nevjernici U crkvi, van crkve Onog trenutka kad to zaboraviš I okreneš se od njega i počneš štovat nekog drugog Ja vam govorim sasvim izvjesno Ponavljam, ponavljeni zakon 8 Sosvim izvjesno ćete umrijeti sasvim izvjesno To vam je kršćanstvo. Hrist u vama Živi po vama i djeluje kroz vas kao svoje tijelo On glava, vi tijelo Drugo, vam nema veze s hršćanstvom Niti je ikad imalo, niti će ikad imati. Kršćanstvo je Krist u vama I preko vas u svijetu Isto pomazanje, kao što Otac posla Mene, šaljem ja vas U svijet Ivan 20, 20, 21, 17, 18 Znači, kad je umro, mi smo umrli s njime Pazi sad ovo Kad je, i u kopan. Kad je bio oživlje, mi smo živjeli, Mi smo oživljeli Znači, Efežani 2.5 kažu da vi, koji ste bili mrtvi u grijehu, On on oživje zajedno s Kristom, pazijo ovo. On oživje za on uskrisi zajedno s Kristom. On uskrisi zajedno s Kristom. Efektivno Ima 4 25 kaže da je on on Umro, umro zbog našeg bezakonja i bio uskrišen radi našeg opravdanja Kad je on umro, mi smo umrli Kad je on ukopan, naš stari život je ukopan, to vam je značenje krštenja Možete skakat u vodu svaki dan od sad do kristne dođa, samo što nije došao To vas neće ni očistiti, ni umiriti, ni će vam dati bilo što To vam je vanjski znak, vorate se vi u duhu uronit, krštenje znači uranjanje na izvornom jeziku, di uranjanje zajedno sa Kristom u smrt da bi onda izronili zajedno s Kristom u novosti života i onda kaže Efežani 2.6 nakon što nas je Mono skrisio zajedno s Kristom On nas je posio zajedno s Kristom na nebeskim visinama D Krist sjedi po Efežanima prvo poglavile, dvadeset tri na prijestolju slave i vlada nebom i zemljom po Mateju dvadeset osam on vlada nebom pardon 28 i osamnaest je danas sva vlast na nebu i na zemlji i taj Krist u nama i po nama po nama vlada vlada rajnima 5.17 koliko će više oni koji su primili obilje milosti i dar pravednosti vladat kako je to moguće, moguće li je On rekao Dao sam vam vlast Da gazite po zmijama i škorpionima i svoj sili neprijateljevo I ništa vam neće nauditi To je rekao Luki 10.19 Luki 9.1 kaže Dao sam vam vlast na svim zlodusima I da isceljujte bolesti On kroz nas, On glava mi tijelo On ga je posijel na nebeskim visinama Iznad svakog poglavarstva, vrhovništa i vlast A proti njih se borimo Tamo kaže Efežani 6.12, ali tako? I to sve mu podloži pod noge Sve, sve mu podloži Znači svemu pod noge A mi smo njegove noge On je kroz nas noga koja gazi po zmijama i škorpionima I zato On može nama reći U moje ime izgonit će zloduhe Kad mi zadnji dan dođemo pred predstavlje slave Vi dolazite ko dijete Imate Krista Znate da imate vlast Da možete zapovijediti tijelu Da ozdravi i ozdravit će Da možete zloduha izgoniti Da će On izaći od vas ili vaših bližnjih Jer me pratite To vam promijeni kvalitetu života. Znači, postavi ga daleko iznad svih na nebeskom prijestolju Daleko Iznad svakog poglavarstva i vrhovništa i vlasti I svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu Nego i u svijetu koji će doć A njega postavi glavom nad svime nad čime na svime Radi koga? Radi crkve Koja je tijelo njegovo Crkve, radi nas Koja je tijelo njegovo Ili njega koji ispunjava sve u svima Dio on znači u... U i Iak je u meni tako silan Tako moćan Tako gospodar nad gospodarima Hoću li onda trčat od vraga Ili će vrag trčati od mene 1 Ivanova 4.4 Jači onaj koji u vama Nego onaj koji u svijetu Jakovljeva 4.7 Podložite se Bogu Oduprite se i pobjeći od vas glavom bez obzira To je svjesnost Hrista u nama To znači bit kristolik Jel' me pratite? Gdje smo s vremenom? Knapić nam je vrijeme Ali još ćemo i proći pročitati Znači Odgovaramo na pitanje Kako? Gdje je to naše isceljenje? Gdje je to naše isceljenje? Što? Koje je isceljenje? Kaj? Što se događa? Čemu to isceljenje? Je to palo s neba? Je to susjed kriv? Je li to Neki su bolesti od Boga Neki od vraga Onda je moja naravno od Boga Jer naravno Gdje bi ja bio od vraga, je tako? E, i kak, di Je je tako? I je to? to? Di je to? Di je to? Kak je u nas izcijelio Rimljani 8.11 Ako u vama prebiva Duh onoga koji je Isusa Krista Uskrisio od mrtvih A kaže da to prebiva u nama I moli se da nam se otvori Oči srca Da nam da mudrost pozna I da vidimo koliko je silno Njegovo bogatstvo Među nama koji vjerujemo Među nama i u nama Po nama koji vjerujemo To je Pavlova molitva Počinju u Efežanima prvo pogledaj stihove 17 do 9, do 23 A ovo je stih 19 Koliko je ogromno bogatstvo njegove slave Među nama koji vjerujemo koliko to isti duh je u nama Koji je Isusa uskrisio od mrtvih Ako u vama prebiva duh Boga Koji je Isusa uskrisio od mrtvih Pazi sad ovo On će po svom duhu koji je prebiva u nama Oživjeti vaša smrtna tijela Ljudi koji to vjeruju Ispovjedaju o zdrave Jer samo mi spriječavamo Duhovnom tom Božjem silu duhu koji u nama ako smo ga primili da se očite u tijelo ne vjerujemo u umu jer nismo obnovljena uma po riječi, jer slušamo ljudske nauke, jer slušamo našu vlastitu glupost, jer slušamo zmiju naših osjetila. I onda se neće očitovati, ne dolazi is iz ciljenje izva, nego iznutra. Kako je on to postigao? Tako što je stavio sve naše loše na Isusa pra, Pazite što je stavio na Isusa Ja sam to malo ispisao I to tako vam mora biti ispisano Izaja 53 To vam mora biti ispisano okolo, naokolo iz, Išarano Vi morate komunicirati s time. To vam mora biti stalo Pazite što kaže ovako Znači čitao treći trećih stiha Prezrem biješe, govorio Isusu, to je proročanstvo dolasku dolazku Sina Čovječeg ili proročanstvo o dolazku Sluge Gospodnjeg, go to Isus znaju sve. Prezrem biješe, odbačen od ljudi, čovjek bolje, sad ovako prevodi, može se predstaviti ovako pravilom, upoznat s bolešću. On nije bio bolestan na zemlji, ali je bio upoznat s bolešćom. Od kog svatko lica otklanja prezrem biješe odvrknut. Spok mene. Spok mene. A on je naše bolesti ponio Ja vam predlažim uvijek da kažete moje Jer ovo naše uključuje i moje Ali vi morate uosobiti vaš odnos sa Bogom I sa riječu koja je Bog Moje A on je moje bolesti ponio Moje je bole nase uzeo Dok smo mi smatrali ili ja da to njega Bog bije Kažnjava da on to dobio po repu Za moje grijehe probodoše njega Za moje grijehe probodoše njega za moje opačine njega satriježe Kazna radi mojeg mira Pade na njega Njegovim ranama Ja jesam cijeljen. Sad, sad se vratite na onu rečenicu Vjera utemeljena na znanju Ovo vam On ne priča priče Ne obećaje vam ništa Nego iznosi činjenično stanje i ako ja znam onih 7 plus 7, mislim, onda je ovo činjenično stanje Kako sam došao na banku, izvadio listić tamo koji kaže da imam toliko i toliko Ja ne vjerujem u to Ja onako ne idem postiti onako, aha čekaj, sad imam taj listić, onako, piše tamo ima, ne znam, 5000 kuna Sad ja idem postiti da bi vjerovao da imam 5000 kuna Onda postim, onda hodočastija, onda dubim na glavi, onda se molim, onda ne znam što Da bi ja vjerovao da imam 5000 kuna, Jel to netko radi, ne ali s obzirom da mi ne vjerujemo da ovo riječ Boga živoga koja je istina od Boga koji nikad ne laže, Koji je vjeran ispuni svako svoje obećanje, koji nije tko čovjek da bi rekao pa porekao, nego što on kaže da će se sve dogoditi, da je to dokazo Mojako, kamoli ne nama koji smo pod Isusom, prema tome da on govori meni direktno i da što on kaže da ima, da ima i što ja kažem da imam, imam i što on kaže da će napraviti, da će napraviti i što kaže da ja mogu napraviti, da, na, da, da mogu napraviti i što on kaže već ne znam što kaže, ali uglavnom kaže i to sve važi za mene, Sada, onda meni ne treba vjera Nego su to činjenice Jer vidite koliko je važno Da svak riješi u srcu Da riješ Božja istina Ljudi samo ispovjedaju Ljudi ispovjedaju Ja sam iscijeljen i iscijeli se Praksa pokazuje Samo kažu Ovo je istina I počne govorit Ko da je to istina I upiše mu se u srce I ljudi na samrtnoj postelji se dižu ja sam vam rekao, evo sad do zadu, rekao sam riječ, čovjeku se ruka ispravila Rekao sam ovu riječ Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni Ja sam citirao Petra Petra se okreće nazad i gledao Isusa Izaja govorio o Isusu A Isus je u Mateju 8.16.17 potvrdio proročanstvo, li tako? Prema tome, to je činjenično stanje Izaija je činjenično stanje Što to znači? To je zbilja Kako ta zbilja postane stvarnost u našem životu Da to doznamo, vjerujemo, govorimo i djelujemo Ko da jest i onda će biti o tome ćemo dva dana gorika kad budemo objašnjavali vjeru koja presvaja Jer to isto nema opće znanja o tome Zato što ono što je zapisano ostaje zapisano A to je zapisano da bi postalo tijelom u našem životu Da bi se materializiralo A to se materializira po Hebrema 11.1 Tako da vjerujemo Jer vjera daje bit ili materialnost onome čemu se nadamo Uvjerenost u zbilje koje još ne vidimo Ali kako možemo vjerovat ono što ne vidimo Jer piše u riječi Bož, Boga živoga koja je istina, li tako? Znači, znači, radi našeg mira su, e, Kazna pala na njega I njegovim ranama mi smo se iscijeli Znači, gorio o grijehu, govori o bolesti gorio o pačinama, govori o bezakonju Što je išlo na Isusa Nije pitanje da li je išlo na Isusa Nego je zašto je išlo na Isusa Zašto Da ne mora ostati na nama I ko primi Isusa Prima oslobođenje koje je u Isusu kako primi Isusa po pismo na pravi način Sve što je naše prelazi loše na Isusa A sve dobro zboga prelazi na nas kroz Isusa I to vam je kršćanstvo. To jest, jer piše da je To jest Pazi dalje što kaže Poput ovaca svi smo lutali Svaki je svojim putem hodio To je neposluh A gospod je svalio na nje bezakonje Na sviju moje bezakonje To vam je riječ avon na hebrejski Grijeh kazna za grijeh i posljedica grijeha To je avon Sve na Isusa Hebrejski glagol nije dao nama malo pomoga nositi Hebrejski glagol da je uzeo na sebe Da mi ne moramo naše kona Žrtveni jarac u pustinji Kad je grijeh izrala na njega Prešao on išao u pustinju I odnio grijehe izrela I oni više nisu ostali u taboru Ta je glagol, isti glagol, ne da nam je ponio da nam malo ponese, ne godnio Prohujalo S Isusom Pazi sad o stavlja koga, a on puštaše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 di je tu štos Bog je njega dao da bude žrtva okajnica pomirnica za naše grijehe i ne samo naše nego cijelog svijeta i kad doznamo za tu poruku goćemo sutra kak se poruka komunicira kako se preko poruke to događa Onda to postane stvarnost u našem životu Ako vjerujemo u poruku Ako vjerujemo u poruku Zato i počinje on u Izaji 53 53.1 Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno Kome se otkri ruka gospanja. Jer kaže pismo nisu si povjerovali Nisu si povjerovali Nisu svi povjerovali četiri 4.2 kaže da njima poruka nije uskoristila Kome židovima? Jer je nisu Dobar. Jer je nisu pomiješali s vjerom Nisu se napili cedavit, jer je nisu pomiješali s vodom Poruka stoji u zraku, visi cijelo vrijeme u sekundi Kad mi povjerimo ona se spusti i bude učinkovita <coughs> Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi s bogatima Pazi sad Premda nije počinio nepravde nico mu usta laži iz usta Zašto? Zašto? Ne, nije, nije pitanje da li je Isus bio tamo, jer jest Nego zašto je bio tamo Nije pitanje da li su ga izmrcvarili Kako kaže 52. poglede 14. Stik da mu se nije obliče lika Prepoznalo da nije više liče na čovjeka Zbog mene ne, nije pitanje da li je bio, nego zašto je bio Što ja imamo toga O tome su vam poslanice Novog Zavjeta To vam je pismo našeg Oca Nebeskog Za nas da vidimo što nam je Krist napravio Što mi imamo u njemu Zašto? Što ja imamo od toga? Pismo kaže, dosta vam je pola stiha Da je to zato da bi njegovim odricama ja bio iscijeljen Da bi njegovim odricama ja bio iscijeljen to vjeruje, ispovjedar, to yeah. je zakon vjere izvečenu Marko 11.23 u Rimjanima 10.9.10 10, Taj će sasvim izvjesno dobiti to što govori. Samo to. I tak svaka istina iz pisma u sebi nosi cijelo ispunjenje tog proročanstva kao što svako sjeme mrkve kojeg smo dijelili pr prvi dan nosi u sebi proročanstvo o mrkve. Mrkva sjeme nosi Božje proročanstvo o plodu mrkve koje je u njemu. Je li tako ili nije tako? Tako svaka riječ Božja, kako i kaže Izaia, 55, 10, 11 Nosi u sebi ispunjenje, jer on je nije poslao uzalud I neće mu se vratit bez da ispuni ono što, što, što, bez da ispuni ono što on <clears throat> Pa se sad ovo. Ali Gospodu se svidje da ga pritisne bolestima ili da ga razboli Ili pritisne bolima, is, is, isto može se prevesti Vi morate znati da riječi hebrejske su bremenite da to znači da Isusu za naše patnje Bolesti, fizičke i mentalne Bole, nedaće, fizičke slabosti Sve je to uključeno u riječi I još jedna riječ koja se meni posebno siđa Brige Ja nema šanse da ću brinuti, Meni vjera zabranjuje brigu Nema šanse nema šanse prva Petrova 5-7 Ne brinite Prebacite brigu Meni ja ću se pobrinut Mi imamo u ekipici Izreku Brigu moja prijeđina Isusa Ali to ti je ispovjed vjere Mi se nemamo razloga Brinuti Jer se Otac Nebeski Brine za nas O malovjerni O malovjerni Zar ne vidite ptice nebeske Zar ne vidite ljiljane poljske, Zar ne znate da vaš ta Zna što vam treba I prije nego ga zatražite I brige su prešene Isusa U njemu dobijama blagoslov Opskrbitelj Znači, svidjelo se gospodu Da ga pritisne bolestima razboli Ili pritisne bolima žrtvo Ili ponudili Svoj život kao žrtvu za grijeh Vidjet će potomstvo produže sebi dane I gospodnja će se volja Po njemu ispuniti Pazi sad ovo. Zbog patnje duše svoje vidjeće svjetlost I nasjetiti se spoznajom njezinom Sluga moj pravedni gorio o Isusu Opravdaće mnogu, mnoge I krivicu njihovu na sebe uzest Moju krivicu ja vam, ja, Evo, ja vam moram stvarno reći Ja vam se starog života ne sjećam Mene vam ništa ne muči Spavam ko bebica I to ne bilo kakva bebica Ko bebica u Kristu Što hoće reći sretan Ko, ko mali praščić bebe i onda se dižim pun radosti I preko dana sam u radosti I ne gledam nazad, nego naprijed, kako kaže Pavle Za ono što je nazad, ja sam neosvrčen Za ono što je naprijed, ja hitam I to da pobjedi, ne da učestvujem Zašto hitam prema onome što je naprijed? 12. stih 3. Filipijana Paldi sad ovo. Zato što ono što je naprijed me osvojilo Ja hitam k cilju jer me cilj osvoja A cilju kakav je govori riječ Za treba uči riječ da vidiš što, tre... što leži ispred tebe Što će te osvojiti zato ću mu mnoštvo dati u baštinu I s mogućnicima pljen će dijeliti Pazi sad ovo Jer sam se ponudio na smrt morate znati da Isusa nije otac posla, ide nego se on sam ponudio, a otac je ljubav, njega je nagnala ljubav. To vam je značenje praktično riječi, ja sam poslao svog sina Bog je duh i ljubav. I duhovi koji su ostali s njime kad je bila velika pobuna anđela kad je Lucifer otpaso jednim dijelom prvih anđela koji su ostali su i dalje bili puni duha Boga ljubavi. I oni kad su vidjeli palu u braću, oni su se po ponudili da bi oni pomogli ako može. I onda su neki sišli po zadacima kako koji, ali najviši i zadatak ima Isus Krist. To ostvari jedinstven čin milosrđa Najveći čin ljubavi koji će svemir ikad vidjeti Ili je ikad vidio I o tome je radosna vijest Koje sam ja, propovjednik Zato kaže pismo Izaja 52.7 Kako li su ljupke po gorama noge glasovnoše radoste Koji navješta mir i sreću obećaje I govori si Sion je duša s obzirom na najunutarniji dio I govori sion Bog poj kralje. Evo ja vas blagosiljavam u ime Isusa Krista neka vam svaka riječ ovih poruka sjedne duboko u srce u dobro zemlju, neka doveli čanstveni plod ne 30 rastuk nego 1000 rastuk. U ime Isusa Krista i nastavićemo ovu temu. Evo nekako se brzo je prošlo. Ako ja imaš nešto za riječ. A nastavićemo sutra. Amen.